legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, hasonlóképpen kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát, de ha semmi nincs hozzá, akkor ne kövessék a Kejfejöncsi Facebook oldalát. Ez egy élő streaming, ami azt jelenti, hogy ha bár módban vagyok, 16 óra 06 perc van, aki tehát most kapcsolódik be, az egy olyan, stream-be kapcsolódik be, amely 8. kelleti beszélgetést tartalmazza a vendébor B. Lénád, Csepe polgármestere. Kezdhetünk-e azzal, hogy én felolvasom azt az SMS-t, amit küldött nekem? Nyugodtan. Ez szerdán este küldte, 23 óra, 26 perckor, ez későn volt. Akkor sikerült megnéznem a felvételt. Kedves János! Most sikerült megnéznem a német szilárddal készült beszélgetést, ami cseperől és főleg rólam szólt. Amennyiben érdekli az igazság, szívesen élek az ön által lehetőséggel, és örömmel elfogadnám a meghívását a műsorába. Minden elhangzott állításra tényekkel alátámasztva tudok megfelelő válaszokat adni, ha van rá igény. Azt is megígérhetem, hogy velem elég lesz egyszer felvenni a műsort, mert pontosan tudom, mi a valóság, így szerencsére nem kell gondolkodnom, mit találjak ki. Jó éjszakát kívánok, borbélének! Először is egyezünk meg abban, hogy tegeződünk, vagy magázódunk. Magázódás az szerintem egy ilyen tiszteletet sugároz, úgyhogy én azt választanám. Rendben van, akkor magázódunk maradjunk abban, hogy miután nekem vannak kérdéseim, azokat én fölteszem, ha ön nem akar, vagy nem tud rá válaszolni, akkor megkérdezem, hogy miért, és aztán megyünk tovább. De természetesen ez két ember beszélgetése, ennek következtében, ha én valamit nem kérdezek meg, de ön fontosnak tartja elmondani, menet közben, amikor annak éppen aprópúja van a végén, ahogy azt a beszélgetés diktálja, ne tegyen lakatot a szájára, ez nem egy kihallgatás, és attól, mert nálam sok papír van, már ahogy nézem, önné lehet, hogy több, attól még nem biztos, hogy a kilók fognak egymással versenyezni, már mint a tekintetben, hogy kinél mennyi papír van. Élni fogok, akkor köszönöm szépen a meghívást egyébként. Maga a megkeresés az Német Szilárd részéről érkezett, és hát ugye ezzel összefüggésben. Volt aztán a vendég Dudás Zoltán, aki most a Fidesz-KDMP polgármester jelöltje. Ez egy sorozat, amelynek nagy valószínűséggel negyedik, ötödik része nincs, már kezdődhet az egész előről. Az első rész volt Német a Fidesz alelnöke, volt Csepeli polgármester. A második rész volt Udás Zoltán, aki a polgármester élt is ön, a regnáló polgármester, aki korábban országgyűlési képviselő is volt. Én olyan nagyon sokszor nem láttam német Szilárdot relatíve hosszabban megnyilvánulni Cseperről és Örről, Örről és Cseperről. Végül is ez az, ami önt megfogta, amikor megnézte. Milyen érzések kavaroktak önben, ami után telefont ragadott. Azért értem igen az SMS-t, mert a, megfigyeltem, hogy az egész rendszer az most hogyan működik, hogyan van irányítva egyébként a kis Dunapartról a birkózó csarnokból. Tehát a Szilárd, akivel kapcsolatban egyébként csak néhány dolgot szeretnék majd a helyére tenni és elmondani, de én leginkább a kerületről, a cseperről szeretnék beszélni, hogyha lehet ide terelni a beszélgetést, ennek örülnék, de hát majd meglátjuk. Ön mondta, hogy fél beszélgetéséről van szó. Így. Tehát az a helyzet, az a helyzet, hogy Szilárd az mindig a háttérben van, de pontosan tudják azok, akik ismerik, tehát mi ezt pontosan jól tudjuk, hogy minden közlemény, minden olyan híroldal, minden olyan lejárató oldal, ami egyébként velem kapcsolatos, vagy a Csepeli önkormányzatról szól, a Csepelium kormányzat vezetéséről szól, ezek mögött mind Szilárd van. Ezeket a közleményeket egy-től egy, ja, van az a fidelitásos sajtószóvívő fiatalember, pontosan ismerem Szilárd működését, ezeket pontosan tudni lehet, hogy ezeket nem a Dobronyi Szilveszter írja, hanem német Szilárd otthon a nappaliában egy nagy ebédlőasztalnál ez nyílt titok a, az ismerősei, a barátai, vagy a volt szemben abban a megnyilvánulásában, amikor a kéfejancsi vendége volt? Én azt mondanám, hogy nem nagyon láttam még olyan műsort, ahol egy az egybe három négy órán keresztül kizárólag én vagyok a téma, és ez éppként az nem jelent problémát, sőt én számtalan alkalommal elmondtam, ahol csak tudtam, nem csak sajtó nyilvánosságra utalva, hanem abszolút baráti közegre, vagy akár annak idén a, a Fideszre, hogy mivel nekem tiszta lelkiismeretem, és én pontosan tudom, hogy mikor mi történt, és nyilvánvalóan azt szögezzük le, hogy mindenhez két fél kell, tehát olyan nincs, hogy csak az egyik a hibás, a másik nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak hibái, mindenki követett el hibákat, viszont mivel alapvetően tiszta a én ezért bármikor nyitott vagyok és kész vagyok arra, hogy egy hat szem közt, vagy egy nyolc szem közt, tehát mások jelenlétében is egy, ne is vitának, hanem egy akartam kérdezni, szokták, mondaná, a számból vettek ki a szót. Mi az akadálya annak, hogy ezt önök, akár a média nagy nyilvánosság előtt, de nagy valószínűséggel Csepernek is önöknek is sokkal jobbat tenne, hogyha a nagy nyilvánosság kizárásával tisztáznák, ezt tisztázhatatlan? Én ezt már egy néhány éve figyelem. Az egyikünk nem tud a másik szemében érzni, és az nem ilyen vagyok. Tehát, Mikor néhány... voltak utoljára egy légtérben? Legutoljára szerintem a az egészségügyi szolgálatunknak a főigazgatói irodájában, illetve megnéztük közösen az egynapos sebészetet, amit... Ez mikor volt? Ha jól emlékszem, ez a... Ez néhány hónappal ezelőtt volt. Az a helyzet, hogy azért ne most tőlem pontos dátumokat, mert a, annyira gyorsan telnek a napok, meg a hetek, meg a hónapok, hogy, hogy nem akarok téves dátumot mondani. Lehet, hogy a tavalyi év vége, lehet, hogy az idei év elején. Azt is lehet, hogy tavaly novemberben volt, de elnézést, hogy ez idén volt. Tényleg annyi minden történik folyamatosan. És kikerülték egymást? Nem kerültük el egymást, hiszen hiszen együtt voltunk ott gyakorlatilag. Túl hosszan nem, nem beszéltünk, de szerintem nem is az a lényeg. A visszatérve, hogy megválaszoljam, tehát végignéztem ezt a három órát, ami kizárólag úgy láttam, hallottam, hogy csak rólam szól, és amikor ott elhangoztak, azok, mivel nekem az igazságérzetem azt szerintem, szerintem elég magas fokozaton van beállítva, nagyon nehezen viselem a, a azokat a valótlan állításokat, amiket mondjuk velem kapcsolatban, vagy pedig a, az általam irányított önkormányzatban Menjünk végig olyan mértékben, amit egyébként néző és hallgató elvisel. Ne csináljunk jogi eseteket, mert azt nagy valószínűséggel olyan nagyon sokan nem követnék. De kezdjük a közepén, és én amondó vagyok, vagy talán a végén, legyen egy felütés, amit talán az embereket megragadja, és én akkor önnek szabadon rendelkezésére bocsájtom, hogy elmondja azt, ami ebből önre vonatkozik, és amiről ön úgy gondolja, hogy ez csepeli vonatkozású, hogy ne egy borbély lénált fókuszú beszélgetéső jön szeretném. De erre reagáltam. Március 29-én 2023-ban alakult a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Csepeli szervezete, ahova se önt, se pedig az alpolgármestert, Ábel Attillát nem vették fel, függetlenül attól, hogy önök jelentkeztek. Morovik Attila, Csepeli alpolgármester pedig ismételt egy kérelmet be sem nyújtott. Mióta volt ön Fidesztak? 2002 óta. Tehát ez azt jelenti, hogy 21 éve. Igen. Mi volt az oka az ön kizáráson. Hát ezt egyértelműen a német szilárd Egyetek, önt kizárták, vagy csak nem vették vissza, hiszen ha új a szervezet, akkor azt sem tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés. A köznyelv egyszerűsége miatt nevezem kizárásnak, mert itt gyakorlatilag egy kizárás történt, de hogyha nagyon jogilag akarom megközelíteni, akkor egy nagyon okos technikát választott ki szilárd, ami úgy látom, most már egy-egy helyen az ilyen típus mintaként is szolgál. Az a probléma, hogyha engem jogilag kizártak volna, mert van ilyen kategória a Fidesz alapszabályban, ha engem jogilag kizárnak, vagy tegyük fel, hogy én tényleg az a főgonosz vagyok, akit Szilárd megpróbált beállítani, és tegyük fel, hogy etikai bizottság elé visznek, uh -huh. akkor mind a két esetben, etikai bizottság és a kizárás esetében is az alapszabály kötelezően előírja, hogy meg kell hallgatni a vádlott felet, tehát aki érintett bennem. Önt. Így van. Is. Így van. Meg kell hallgatni, és hogyha történt volna ilyen meghallgatás, akkor én pontos kérdésekre tű pontos adok. Oké, okay, ez tehát egy jogtechnikai eszköz volt. Jöjjön a Csepeli rész. Azt mondja meg nekem, ugye én az életkoromból adódóan is, de leginkább emiatt, ugye én arra emlékszem, hogy Csepel az... Vörös Cseppel, hát nem úgy, mint ahogy annak idején a Weiss Manfred idején lehetett, de a 70-es, 80-es években, amikor én gyerek vagy fiatal voltam, a kötődése egyértelműnek tűnt. Milyen ma Cseppel pártszínezette? Ha egyáltalán van ilyen, és ha van, akkor az hogyan alakult át abból, amilyen volt? Hát ez hosszú kérdés, illetve a kérdés amennyire hosszú, az erre adható válasz az egészen hosszú. Azért valóban így van, hogy nyilván sokan vörös cseppelnek apostrofálták. Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a, a, a munkás múlt, és a munkáshoz abszolút nem egy pejoratív szó, hanem én szerintem egy olyan kifejezés, amit tisztelettel kell tekinteni. Tehát egy munkás kellett volt mindig, és uh, valóban hosszú ideig uh, msp s vezetési volt a Csepeli önkormányzat, tehát a verenszerváltás után volt négy év, amikor ez szünetelt, de ezt követően Csepel korábbi vezetői a tanács korszakból váltak a kerlet vezetőjébe, és ott egy 16 éves uh, msp s uralom, és az alatt a 16 év alatt gyakorlatilag fölfalták uh, magukat, fölfalták egymást. Volt egy nagyon szomorú kettősgyilkosság, úgyis is, uh, folyamatosan különböző, hát ahogy a köznyelben így nevezni szokták, szoktuk mi is, különböző mútyi ügyek voltak, főleg lakásokkal kapcsolatosan. Egyébként ezek az emberek, akik ezekben részt vettek, ezek még most is vagy ott vannak a baloldali összefogás környékén vagy, pedig most most jönnek vissza. Tehát az 2010ig tartott egészen, és 2010-ben jött egy nagyon nagy fordulat, mint hogy az egész országban jött egy nagyon nagy fordulat, hogyha visszaemlékszünk az önkormányzati választás térképére, akkor narancssárga lett az egész ország az egész kis Magyarország, és Csepelen is sikerült nyernünk. Ez ugye már az országgyűlési választás után is volt. Először 2010-ben megnyertük az országgyűlési választást, a és én is a második fordulóban sikerült nyernünk, és ősszel pedig megnyertük az önkormányzati választást, méghozzá abszolút többségünk volt, minden adott volt ahhoz, hogy hogy a munkát el tudjuk kezdeni, és azért is kezdődött 2010 és 2014 között. Azt gondolom, hogy egy csőd közeli állapotból hoztuk vissza az önkormányzatot, hiszen 3 milliárd 808 millió forintos mínusszal vettük át. Ez az év végére 4 milliárd forint fölé emelkedett volna, ez meg már egy valódi csőd helyzet lett volna. Először visszahoztuk, mi azok közé az önkormányzatok közé tartoztunk, ahol az államnak a legkevesebbet kellett, kb. 800 millió forintot kellett a bepótolnia hitel Kifizetésében, ezt többnyire saját erőből tudtuk a rendszerek átszervezésével megvalósítani, és ezt követően pedig megindulhatott egy fejlesztési, felvilágosztatási okay. folyamat. Amikor azt mondtam, hogy beszélgessünk, akkor egyben azt is ajánlottam, hogy, vagy lehetővé tettem, hogy szokásomhoz híven közbevágjak valamit, azt is, hogy arra hívjam felszíves figyelmét, hogy ahhoz, hogy mindenről, vagy relatíve mindenről beszélhessünk, ahhoz nekem is röviden kell kérdezni, és önnek is kalkulálni kell a válasz időtartamával, hogy ne legyen egy Forsyth vagy ne legyen egy szapanopera, amiketünk beszélgetéséből nem a stílusát tekintve, hanem a hosszát tekintve. Ami 2010-ben elkezdődött, az 2024-ig tartott, különböző személyek voltak a polgárvesterek, de mind a Fidesz színében, magyarul az elmúlt 14 évben ezt nem mondom hegemóniának, de minden esetre ezt a a naraj szint, ezt nem váltotta fel semmilyen más szín. Ez minek volt a következménye? Ez semmi nem váltotta át. Egyrészt másrészt pedig pedig azt gondolom, hogy a cseppeliek azok látták, hogy mi történik. Rengeteget fejlődött a kerületünk, azt gondolom. A, szoktam úgy fogalmazni, hogy még sokkal több munka van előttünk, mint ami mögöttünk, de azt hiszem, hogy nem állunk rosszul. De hogy akkor nagyon konkrétan válaszoljuk az ön felvetésére. 2010 óta összesen kettő polgármestere volt a kerületnek, 2010 és 2014 között német szilárd. Ezt követően az elmúlt Mennyire éjjel... változott a képviselőtestület összeállása, mondván, hogy a legutóbbi összeállás, ami 2019 óta van, abban az azért a kezdet-kezdetén egyelő erők voltak, aztán meg annyi átalakulás történt, talán erre is majd visszatérünk. Így van, próbálok akkor erre is röviden, de nagyon informatívan Hány válaszolni. Hány körzet van? 12 egyéni körzet van, 5 listás mandátum hely szerezhető meg, és a polgármester -18. az külön van, igen, az külön van. És a, úgy Mikor alakul... volt a legjobb az arány? hát a legjobb az arányunk nekünk 2010-ben, illetve 2014-ben volt, akkor abszolút többségünk volt. 2019-ben már a 18 fős testület úgy állt fel, hogy 9 fős Fidesz frakció, és egy 9 és egy uh, kilenc fő, aki nem a Fidesz frakció volt, gyakorlatilag ott egy nyolc fős bal, uh, baloldali tömörülés, akik egyben indultak, és volt egy független. És gyakorlatilag annyi történt az elmúlt években, és akkor talán itt az első reakció, hogy uh, emlékszik biztosan a német szilállal való beszélgetésre, egy független volt Pákoz Diózsef alpolgármester Igen. úr, jelenlegi alpolgármester a régi jobbikos, ő nem akart a gyurcsány közösen együtt indulni, ezért ő egy civil szervezet színeiben indult el a választáson, és gyakorlatilag, amikor úgy állt fel az arány, hogy 9-8-1, akkor ugye kellett plusz egy ember a többséghez, és a, a Csepeli-Fidesz-KDNP frakciól és a német szilárd személyes ajánlása volt és gyakorlatilag ő, nem az utasítását mondom, mert az utasítás szó az itt erős, a gyakorlatilag ő adta ezt az instrukciót, ami egyébként a mi álláspontunkkal is egybeesett, mert adta magát ahhoz, hogy többségünk legyen kell egy ember, ki legyen az, hát nyilván nem DKMSP momentum, hát akkor egy független embert. Tehát nem. Hászi független. Így van. tehát nem az, történt, nem az történt, hogy német szilárd megkérdezése nélkül, mint e, politikai főnök nevezzük, így majd erről is mondanék valamit. Az ő megkérdez nélkül mi behoztunk egy embert, aki... Jó, de f... vásár, ő erre... Hajlandónak tűnt, vagy hajlandó volt. Igen, igen, mert egyébként alapvetően alapvetően identitásban nagyon sok helyen van e, érték azonosság, ami a konzervatív és a nemzeti gondolkodást jelenti gyakorlatilag. És az, hogy gyorsányferencel nem akart együtt e, indulni, az azt gondolom, hogy egyáltalán számomra, akiben semmilyen változás nem történt az elmúlt hosszú hosszú évek alatt, e, ez nyilván egy pozitív, pozitív érzetet kelt. Aztán úgy tűnik, hogy a jelenlegi helyzet, hogy van egy hatfős baloldali az LMP megszűnt, a Jobbik az megszűnt, Momentum, DK, MSZP. Ez hogy érte, hogy megszűnt? Hát úgy értem hogy szó szerint, hogy megszűnt. Mind a Jobbikos, mind az LMP képviselő kilépett a pártból, nem kívánt továbbiakban a baloldali együttműködéssel együtt gondolkodni. Ezek történetek? Ezek az elmúlt, illetve a Jobbikból a képviselő úr viszonylag még hamar, talán az első évben léphetett ki, vagy a másodikban, tényleg ellenézős, ha rosszul emlékszem, az lmp ből pedig 2023-ban lépett ki az ottani képviselő, aki egyébként mindig a jó ügyek mellé állt, és mindig támogatta az önkormányzatvezetését. Volt a... ezekhez a kilépésekhez, önnek köze? Az én kilépésekhez? A... Ezek... Az, az ő kilépésükhez. A, a jobbikos kilépéshez semmi közöm nem volt, az LMP-s képviselő úr kilépésénél pedig körvonalazódott, hogy együtt tudnánk egyébként működni. Hozzáteszem, hozzáteszem hogy ő még akkor lépett be az LMP-be, amikor az megalakult és abszolút és zöld politikai erőnek. Tűnt, és még egyszer mondom, hogy nem csak most, hanem korábban is mindig lehetett az ő támogatására és a jó induláltára számítani, és ez egy nagyon fontos tételmondat, ezt nekem egyszer egy elég jó politikai körökben barátom mondta, és én ezzel nagyon tudok azonosulni, hogy elsősorban emberek vagyunk, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tételmondat, aztán mondjuk tovább, hogy mi csepeliek vagyunk, és vele együtt tudunk működni. A Fidesz frakció pedig a kilenc főből először is a mi kizárásunkkal lett egy hatfős frakció, és sikerült német Szilárd tevékenységének. Köszönhetően a kilenc fős városvezető frakciót leredukálni, elégetni egy négyfős fős frakcióvá. Ahol egyébként maga a frakcióvezető személy is megváltozott, tehát a frakcióvezetőt. a frakcióvezetőt most már árulónak nevezték. Úgy, a Igen, e, ha jól értettem, ki fogják zárni, vagy már kizárták egy másik képviselővel együtt, akiknek összesen annyi a bűne, hogy megszavazták a kelletünknek a 2024-es költségvetését, hiszen pontosan e, Értelmezni tudták, hogy mit jelent a költségvetés meg nem szavazása. Ebbe azért kell belemenni, mert egy politikai vita szemben egy jogi vitával szerintem ilyen szempontból teljesen értelmetlen, a jogszabályok exaktan elmondják, hogy ha nincs költségvetés, egy idő után nem jön állami támogatás, ha nincs állami támogatás, csak a saját bevételeink, akkor abból elsődlegesen a törvény szerinti kötelező feladatainkat kell finanszírozni, és rengeteg embert rengeteg cseppeli családot hoztunk volna a nehéz helyzetbe. És én éppen azért azt gondolom, hogy az, hogy ők támogatták, az egy nagyon gerinces és tisztességes lépés volt a választóikkal szemben. Azt kérdezem öntől, hogy amikor úgy beszélnek Ábel Attiláról, aki Polgármester helyettes, mint aki egyébként önhelyett jár el, valójában azért van ott, hogy az ütközéseket tompítsa, a szónak abban az értelmében, hogy miután nem önütközik ennek következtében, az ön szemét kevésbé érik el a támadások. Ez valójában egy kitaláció? Ábel Atilának egyetlen egy bűne van, amiért euh, haragszik rá a Cseppeli Fidesz. Pontosabban nem is a Csepeli Fidesz, nekik ez már e, nagyjából ilyen hivatali kötelességük. Tehát ott szintén német Szilárdal volt egy konfliktus még 2019-ben, amikor a, sok helyen megjelent, és az a baj ezzel, hogy ez sajnos igaz is. Tehát 2019-ben arra kérte felőt Szilárd, hogy segítsen engem megbuktatni. Hiába jelölt engem ő a közgyűlés előtt, akkor is számtalan olyan dolog történt, ami kizárólag. Járult a közgyűlés előtt minek? Polgármester jelöltnek. Igen. Igen. De időközben. De ez még uh, a ez választás előtt? előtt? Igen, 2019-ben. Ugye van egy ilyen választási folyamat minden pártban, hogy megjelölik, hogy ki indul Mögöttem volt. És mi lett volna a dolga? Ábelatilának az lett volna a dolga, hogy belülről, az önkormányzaton belülről segítsen uh, megbuktatni, illetve. De ezt hogyan kell csinálni? Hát ezt nagyon sok technika van erre, egy rossz közlemény, egy téves információkadás, nagyon sok. Amiről van. most beszélünk, azok közül például ennek van bármilyen nyoma, vagy ezt az ember hallja, és vagy elhiszi, vagy sem? Hát ennek, ennek nyoma nincsen. Szóval ennek nyoma nincsen. Tehát ez van, amit ön mondott ezzel kapcsolatban. De a körülményeket ismerve, a személyeket ismerve, a mindent ismerve, és most nyilván az az idő nem alkalmas arra, hogy itt mindent nagyon. nagyon csak azért, én a, én a politikában járatlan vagyok, de valamelyest ismerem az embereket. Hogyha ezt német szilárd egyébként 2019-ben még ezen bizonyos jelölésnél mondját, akkor mekkora valószínűsége van annak, hogy ez ne jusson el az önfülébe, és amennyiben egyébként ez sikertelen, akkor ez eleve ne kertsen önök között feszültséget, vagy most olyasmire kérdezem, vagy olyasmit kérdezek, amit mástól kéne megkérdezni, mert hogy egyébként ez miért önnek címszem? Kezdjük azzal, hogy ez a kapcsolat ez 2014 után kezdett el megváltozni kettőnk között jelentősen. 2019-re egy olyan kicsúcsosodásra volt, ahol az lett volna kívánatos, hogy én elveztem a, a választást. Ez már csak azért is lett volna egyébként Politikai szempontból bármennyire furcsa ez a szó, hát, hogy jó, szilárdnak, hiszen mi történt? Az történt, hogy az elmúlt tíz évben minden választást elveszített. Én 2010 óta, tehát az elmúlt 14 évben minden választást megnyertem. És nyilvánvalóan így nagyon nehéz elmondani azt, hogy Cseppel egy olyan hely, amit nem lehet megnyerni egy jobboldali politikusnak, mert én vagyok az élő példa, hogy meg lehet nyerni, Szilárd pedig ennek az ellenpéldája. Tehát, hogy ez egy ilyen aspektusra is van ennek az egésznek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy számtalan uh, kis apróság juttatott el minket oda, hogy 2019-re ez a helyzet ez már gyakorlatilag. Jó, ezekről az apróságokról elég lesz volt. szó, mert ugye ezek a kavicsok a cipőben. Uh, valójában ez a történetem jöhetett volna létre, ha ő 2014-ben úgy dönt, hogy nem a parlamentet választja, hanem e, polgármester lenne inkább? hogy ez egy történelmetlen kérdés? Mondhatjuk így is, de azért van egy nagyon fontos dolog, amit az interjú alatt is egyébként erre felfigyeltem, és utána ezzel kapcsolatban még egy dolgot engedjem meg, hogy mindenképp végigmondjak. Tehát az úgy egy szerintem nem helyes megfogalmazás, hogy uh, ki mit választott, hogy az országgyűlést pedig uh, választotta volna a polgármesterseket is. A nagyon fontos, a 2014-es évnek a legnagyobb tanulsága a választások szempontjából, hogy aki azt gondolja, hogy mi vagyunk a főnökök, azok tévednek. Nem mi vagyunk a főnökök, a választópolgárok a főnökök, és gyakorlatilag ők döntenek rólunk. Tehát az, hogy valaki polgármester lesz, az nem egy egyéni döntés. Maximum az, hogy szeretne elindulni a választáson, de hogy megválasztják-e, az már a választópolgárokon múlik. És 2014-ben minden közvelemi kutatási mérés az abban az irányban mutatott, hogy én se fogom tudni megnyerni a választást, és mégis gyakorlatilag ez nem így történt, megnyertem a választást, méghozzá nem is, nem is kicsit, és 2019-ben, amikor meg sokkal nehezebb volt az egész budapesti helyzet, akkor ezt ismételten sikerült megismételnem, és itt engedjen meg egy dolgot, mert ha tulajdonképpen semmi más nem tudnék elmondani, csak ezt az egy dolgot, amit viszont nem szeretnék kifelejteni, egy dologra szeretnék ráutalni. Itt a sziládel való beszélgetésben volt egy nagyon fontos gondolatmenet, ahol én uh, egy kicsit csodálkoztam is, hogy egy ilyen nagy felkiáltójel nem jön be a tévébe, hogy, hogy itt most mi hangzott el pontosan. A, talán nem szó szerint fogom idézni, de a választókerleti elnök és a polgármester viszonyáról Igen. szó, hogy milyen a protokoll, uh, elhangzott a szilárd részéről, hogy a Fidesz alapszabály, az nagyon fontos, a Fidesz alapszabály ezt pontosan rendezi. Uh, és az volt ennek a gondolatnak a vége, hogy nem az van, hogy a polgármester azt csinál, amit akar, azt csinál, amit gondol. Most itt azért szeretném irányítani a figyelmet, hogy ez az egy beszélgetés momentum, ez azt gondolom, hogy nagyjából képes leírni az egész kialakult helyzetet. Nyilván vannak ennek leágazásai, de ez az egy mindent jól le tud írni. Tehát uh, itt van egy országos politikus, aki gyakorlatilag arról beszélt, hogy nem számít Magyarország alaptörvénye, nem számít az önkormányzati törvény, nem számít a választási törvény, uh, nem számít, hogy az emberek uh, miről döntenek, az emberek mit akarnak, nem számít, hogy kit akarnak polgármesternek megválasztani, hanem az ő álláspontja az az, hogy az egyik pártnak az alapszabálya rendezi ezt a kérdést. És rendezi? De könyörgöm. Vagy hogy hogyan... rendezi? Van egy iratlan protokoll, ami egy jó együttműködés kell, hogy eredményezzen. De azt nem tudja rendezni, mert hogyha az rendezné, akkor nem lenne szükség Magyarországon például alaptörvényre, vagy az önkormányzati törvényre. Mit mond ki ez ügyben az alapszabály? Hát a, az, hogy a polgármester a polgármester, ezt nem és az alapszabály választó. mondja, bocsánat. De a, választókerület... a, polgármesternek, a polgármesternek törvénybe iktatott jogkörei Eszén vannak. Ezt értem, de milyen a pártbeli hierarchiai viszony a választókerületi elnök és a polgármester között? Egy a... pártba tartoznak. Az alapszabály szerint is a hierarchia, szerint a választók elnökök, a politikai felelősei az adott választó kellettnek. De én azt gondolom... Állj meg itt egy pillanatra. Azt árulj el nekem, miután ilyen beszélgetést még senkivel nem folytattam, pedig hát ugye önkormányzatokkal meglehetősen hosszú ideje együttműködöm, hogy ez egyébként ebben a formában az én pályafutásom alatt soha se került elő. Most először. Ez egyébként a hétköznapokban hogyan kéne, hogy megvalósuljon? Ez egy normális viszonyban normális helyzetben, hogyha valaki tud uralkodni önmagán, akkor itt egy nagyon normális együttműködés tud kialakulni, méghozzá olyan normális együttműködés, amiből a település az gyakorlatilag én, érdem, de én, a, de én a praxis felérdeklődöm. Melyik az a pillanat, amikor egyébként egyeztetni kell? 5 forintos tételnél, 10 forintos tételnél, amikor 50 embert érint, amikor egy embert érint, amikor az egyik fölveszi a telefont, amikor a másik raportra rendeli az egyiket, ez hogy működik? Ezt, ezt, e, erre így nehéz így válaszolni most, amit itt ön elvár tőlem, de természetesen tudok mondani egy életszerű példát, ami azt gondolom, hogy, hogy nem is kéne én mondjam ezt, bárki el tud képzelni, azt gondolom, hogy ilyet, de visszautalom, mert ez egy fontos momentum. Tehát a, a, a választókerleteknek a politikai főnökei, a választókerleti elnökök. Ez Igaz. valóban így van. De az senki nem állíthatja azt gondolom, hogy a, egy pártnak az alapszabálya az alkalmas arra, hogy a Magyarország alaptörvényét vagy az azt nem, azt nem, de A, a polgármesteri köröket nem gyakorolhatja. Ebben igaza van, de azért ne felejtsük de ez el. Ez a konfliktusunk oka? Ne Tehát. felejtsük el Lázár János mondatát Márkizai Péterrel kapcsolatban, és ne felejtsük el az ő konfliktusát Navracis Tiborral, miközben közöttük egészen más hierarchia van, de akkor arról volt szó, még egy jóval korábbi megjegyzésénél, hogy már pedig számoljanak azzal az önkormányzati választások után, hogy azok a azok a települések, ahol nem kormánypárti polgármesterek lesznek, azoknak a támogatása nem fog úgy alakulni, mint akiket egyébként a nép úgy választnak, hogy a kormánypártot választják, azért az azt mutatja, hogy német szilárt etekintetben, azért a Fideszben nincs teljesen egyedül. Én ezt nem tudom, hogy ez a mondat pontosan hogy hangzott el, ezért én el. Ne számítson támogatásra. Én nem, nem hallottam ezt, nem is foglalkoztam vele, tehát engem abszolút csepeli ügyek kötnek le. De azt is tapasztalhatta, amikor a Promenád 24 megtámadta a Tibort, abból adódóan, hogy Márkizai Péterrel mutatkozott, és ez önmagában elegendő volt ahhoz, hogy Tólhelyre tűzzék. Én arról tudok önnek igazából beszélni, hogy 2010-es állapothoz képest most 2024-ben a tíz éves polgármesterségem alatt 21 milliárd forinttal tudtuk növelni a csepeliek vagyonát, sőt most ez tovább emelkedik. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy rengeteg önálló fejlesztést tudtunk végrehajtani, amik most is folyamatban vannak. Az összes bölcsödét, az összes óvodaudvart, saját önerőből, 100%-os önkormányzati pénzből újítottuk föl. Az iskolákat elkezdtük 100%-os forrásból. Parkokat, tereket, zöldterületeket rendezünk, utakat is építünk, ez volt kormányzati segítség is. Erre egy fővárosi önkormányzat most képes, egy jól gazdálkodó fővárosi önkormányzat képes. És ami ön kérdezett, amikor a polgármesternek mondjuk, vagy az önkormányzatnak van egy nagyobb víziója. De ez a nagyobb vízió, az lehet más is, az lehet a választókerületi elnöki is, de egyébként lehet lakossági kezdeményezés, mert azért ne felejtsük el, hogy rengeteg számtalan nagyon jó olyan dolog történik, ami alul jövő kezdeményezés. Ezeket én azt gondolom, hogy érdemes minden esetben egyébként felakarulni. Tehát, hogyha van egy olyan nagy vízió, ami arra utal például, mondjuk egy ilyet Csepel esetében, mondjuk a, a Csepel SC telephelyeinek a felújítása, Csepel sportéletének életének visszaépítése, 96-ban estünk ki a az NB1-ből. Nagyon jó lenne, hogyha újra visszakerülhetnénk az első osztályba. Nagyon jó lenne, hogyha a Csepeli sport élet olyan egységesen, olyan jól tudna működni, mint ahogy ez régen működött. Ne felejtsük el, hogy a Csepel a, a tabellákon még mindig most is elég előkelő helyen szerepel. Viszont egyértelmű, hogy a csepelő önkormányzatnak nincsen arra lehetősége, nem volt arra lehetősége, hogy először is visszavásárolja a sportklubot, most jogilag ezt hagyjuk, hogy hogy zajlott, de hogy visszavásárolja erre nem volt nekünk saját forrásunk, és nyilván arra sincs saját forrásunk, hogy önkormányzati pénzből az egészet felújtsuk, megcsináljuk. És erre jön egy normális világban, hogy erre kéne az, hogy akkor azt mondjuk, hogy az országgyűlési képviselő az lobbizik az államnál annak érdekében, hogy újra Csepeli köztulajdonba kerüljön a Csepelszé. Itt nem ez történt, hanem német Szilárd magánalapítványának lett a tulajdon a Csepelszé, és azért kéne lobbiznia, hogy a közpénz ellenőrzött felhasználása mellett teljes egészében meg tudjuk újítani a sportközpontunkat, de ez sem történik meg. Tehát valójában, ez a Valójában 2014 között 2014 és 2019 között, aztán 2019 után milyen nagyobb vita alakult ki, amely köztudottá vált, vagy nem vált köztudottá, de amely elmérgesítette az önök viszonyát? Ugye Ábel Attila kettőre utal, még 2023 március végén az egyik a Kisdunapart beépítése volt, a másik pedig a munkás otthon megőrzése. Igen, van még más, is, de alapvetően mindenkinek azt szoktam elmondani, hogy van egy rövidebb, meg van egy hosszabb válaszom, most a hosszút megpróbálom lerövidíteni. A hosszú válasz az úgy kezdődik, hogy a, a viszonyunk megváltozása egy totálisan a lelki folyamat. Tehát az egy. Az egy de micsoda? Az egy lelki folyamat. De a viszonyunkban beállt változás. Ehhez egyébként Szilárnak egy nagyon közeli, megbízható embere. Van, aki ilyen táskás embernek nevezi őt, de. Ebben mindenki gondoljon bele, amit akar. Csüle Lászlónak hívják, ő az alapítványoknak az egyfős kurátora gyakorlatilag. Milyen alapítványok? Hát a Birkóz alapítványnak ő a kuratóriumi egyszemélyes tagja és elnöke is egyben, és a Csepeles is azt hiszem, hogy talán ő a kuratóriumi elnök most jelen pillanatban. Mindegy, a lényeg az, hogy ő német Szilárd legbizalmasabb munkatársa. A, ő azt hiszem, hogy nagyon sokat tett azért, hogy mi viszonyunk az íj módon e, megváltozzon. Nekem vannak különböző verzióim ezzel kapcsolatban, de ez szerintem ez maradjon. Igen, de akkor maradjunk abban, hogy akkor csak arról beszéljünk, amiben nem beszél verziókról, amit egyben meg is oszt. Tehát van egy, lelki, van egy lelki folyamat, egy lelki eltávolodás, aminek mondjuk úgy, hogy az az alapja, hogy... E, én azt gondolom, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a polgármester a polgármester, a képviselőtestület a képviselőtestület, és van a másik verzió, amikor meg az a, az a hitvallás van, hogy a választókeleti elnök az irányítja az önkormányzatot és döntéseket döntésekethoz. Tehát van egy ilyen lelki eltávolodás, ehhez jött hozzá, az a, a baráti segítség Süle úr részéről, aki minden áron e, azt duruzolta a végig német Szilárd fülébe, hogy én a helyébe akarok lépni, és én szeretnék országgyűlési képviselő lenni. Na most, akik... Mármint, hogy mikor? Hát bármikor. A Következő választáson. Ezt én bármikor el tudtam volna mondani, hogy ez nem igaz. Aki egyébként volt polgármester, pontosan tudja, hogy polgármesternek lenné egy nagyon szép feladat. Én személyesen biztos nem cserélném el az országgyűlési képviselőségre, és nem vágytam választókeleti elnökségre sem. A keret irányítása, a vezetése az azt gondolom, hogy egy olyan tényleg nagyon szép és nemes feladat, amiért érdemes egyébként dolgozni a mindennapokban. Ez volt a lelki oka. Aztán volt két oka, amit ön is már az imént említett, az a Dunapart beépítése, és a másik pedig a Csepeli munkásotban. Erre mondta Szilárd, 19-ben nekünk egy és egy mostantól mi leszünk a szocik, mindent megcsinálunk, amit ők nem tudtak. Ezt mi nem értettük akkor, hogy ez mit akar mondani, aztán világosá vált, hogy amit a szocik, ahogy ő fogalmazta, nem tudtak megtenni. mit nem... hogy mit. Hát azok olyan ügyek, amik egyébként hergelték a cseppelieket. Nem tudták beépíteni egy 360 lakásos lakóparkkal a cseppeli kisdunapartot, nem tudták véglegesen megszerezni a csepeli munkás otthont, pedig az egy ilyen fontos központ volt a számukra, és a cég gyakorlatilag nem tudták behúzni maguk alá, vagy nem tudtak belőle nyerészkedni. Ez a három nagyon fontos dolog volt. Aztán hol tartunk most? A C az Német Szilárd Magán lett a tulajdona. A Kisduna partra a felépült, a nem az eredeti elképzelések szerint a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. Hogy minek nem megfelelően? Nem az eredeti elképzeléseknek megfelelően, annál egy magasabb beépítés történt, talán azt hiszem, hogy 16 méter magasságban. És akkor van on... ugyan következheted be? Úgy következtethetett be, hogy abban az időben én azt gondoltam, hogy vannak Szélának olyan kérései, amit el kell engedni, és támogatni kell benne. Így támogattam én is, és a képviselőtestület többsége, hogy megépüljön a csarnok. És ez egy csapagasabb lett? Aztán már a tervek is magasabbak voltak, és aztán következett a következő ütem, amikor diák kollégium címszó alatt. Egyébként ezekről is hoztam a látványterveket erről. A kétféle látványterv is van, én már nem tudom pontosan, hogy melyik, a, melyik az igaz. Ez a kettő látványterv készült el, ez nem tudom, így látszik-e. többé uh, Építészetileg hagyjuk, mert nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem. Uh, Modernek egyiket sem nevezném magam részéről, de nem is az a fontos, hanem az a fontos, hogy mi alatt a diákkolégiumról volt szó, a pontosan Szilárnak a bizalmi emberei a hátam mögött megpróbálták a, a főépítéssel becsempészni az építési szabályzatba azt az egy. De ezt hogy képzeljem el? Ezt. Ez pontosan úgy el, mint ahogy most az elhangzott. Ez a bizonyos Süle László, aki most a birkózócsarnoknak a kuratóriumi elnöke, Igen. vagy a Birkózakadémiának a kuratóriumi elnöke. Ő volt a beruházási cégünk vezetője. Kezdetben nagyon jó viszonyunk volt. Aztán ez megváltozott, és ő nagyon sokáig ugye először az én felhatalmazásommal úgy járt el sok helyen, hogy rám hivatkozhatott, például a főépítészi egyeztetéseken. Aztán amikor ez már megszűnt, az a bizalom, ő akkor is rám hivatkozott, és a talán az egyik utolsó testületi ülésünk előtt becsempészte a helyi építési szabályzatba azt a lehetőséget, hogy szálloda megépülhet. De hogyan lehet egy építési szabályzatba bármit is becsempészni? Hát úgy, hogy oda megy, bekopogtat a főépítésirodájába, irodájába, és azt mondja, hogy a polgármester úr kérése az volt, hogy a funkciókba tegyünk egy plusz pontot, f pontnak mondjuk, nem tudom, hogy szállodai funkció megengedett. És ennek írásos nyoma nem kell, hogy legyen? ennek nincs írásos nyoma, ez elkészül az anyag, és bejön a testfület erről döntés születik, csak ezt kétszer is kiszúrtuk, és aztán ezt követően... De a képviselő testület, ezek szerint ez jóvá, hogy... Képviselő képviselőtestületben én kértem már, hogy ne így menjen be, és ezt követően, amikor leadták a terveket, ott már úgy voltak leadva, hogy meg is volt nevezve, és egyértelműen a szobák beosztása, ML, XL, mindegyik francia ágyas szoba, ez nem gondolom, hogy a 12-14-15 éves gyerekek francia ágyas szobákra. Ezen együtt átment. A, nem ment át, ugyanis nem adtuk el a telket. Azt én értem, de a 16 méter az 16 méter lett, tehát ez a része nem gyűjtött. 16 méter, A 16 része. méter az most is benne van. Én javasolni fogom mindenképp a testületnek, hogy ezt egyébként egyszer és mindenkorra rendezzük, és a cseppeket. Ezt hogyan lehet rendezni, Te akkor le kéne bontani? Uh, hát ezt a meglévő alapot már nem lehet rendezni, azt lehet. De lehet... hogyan jöhetett létre az a szituáció, hogy az ön akarata ellenére mégis ezt szavazta meg a képviselőtestület? Ez egy korábbi, a 16 méteres magasság, az a birkó alapítvány csarnokának Igen. a megépítése. Igen. A következő ütem a szállada építése. Azt értem, de most én ott maradok a birkozó csarnoknál. Az hogyan lehetett megszavazni, hogyha egyébként önnek nem ez volt az elképzelése? Hát a 16 méteres magasság az már belekerült. De ön ezt tapasztalta, Hát én ezt tapasztaltam, de gondolhatja, amikor volt egy nagyon bizalmi viszonyunk, akkor nem az történt, hogy kiártam az építkezésekre, a hatósággal is méregettük az épületeket. Tehát ezt abszolút egy bizalmi történt volt. Azt kell értenie, hogy bennem nem csak a bizalom volt meg, hanem a tisztelet is meg volt ilyen értelemben, hogy abszolút mértékben azt gondoltam, hogy Szilárd jót akar ezzel csinálni. Aztán ez Mit kö... a 16 méterrel? A, a csarnokkal. Én ezt értem, de közben ami a csarnokot illeti, maga a birkózó csarnok célját, azt értem, hogy a zajút akar, de közben az építészeti paraméterek azok striktek, azok nem olyan, hogy az ember bemegy a, az irodába és azt mondja, hogy a polgármester ezt üzeni, és ha a polgármester másképp látja, akkor tudomásul veszi akkor sem, hogy egyébként nem tudja. De a én egyébként csak egy szavazat vagyok, ezt azért nagyon fontos tisztázni, tehát én maximum a Örök, döntést. egyébként nyertek kölcsönösen egymás miatt, vagy egymástól? Hát én ezt nem tudom megmondani. Tehát a, nyilván a magam részéről tudnék nyilatkozni, de én nem csinálok egy ilyen... Jó, egy pillanatra menjünk vissza egy olyan területre, amit viszonylag jobban értek, ugye önt kizárták. Azt is tisztázták önnel, egy, más, egy sorozatban beszélgettek önnel ugyanarról, miközben ugyanazt mondja, de az, hogy ön egyébként tudomásul vette, hogy kizárták, létrehozott egy egyesületet, illetve hát nem is létrehozott, hanem egy létező egyesületbe került be, ahomit egyébként számosan kifogásolnak mondván, hogy ott ő, ön egyébként Klinkhamer István, egykori fideses államtitkárt szorította volna ki. Ezek olyan részletek, amelyekkel kapcsolatban nem tudom, hogy ön -e megnyilvánulni. Szívesen megnyilvánulok, mert ez is teljesen tényszerű, és uh, nyilván az lenne egyébként a leghitelesebb, uh, hogyha professzorulat megkérdeznék erről, de azért uh, azt nem hagynám ki, hogy még azzal az, az egy bővített mondotta hogy kis Dunaparti szállodaépítés, amit én ellenzek, és a csepeli munkás otthon lenyúlása magán célokra, ugyanis a kérés az volt felém, hogy menjen magánalapítványba be, az is. És ehhez én nem járultam hozzá, mert úgy gondolom, nem csak Erköstelen, hanem bűncselekményt valósított volna meg. Ez nem csak az én... a magánalapítványok miért jöttek létre? Ez a német Szilárd magánalapítvány a csepelen. Ez az önmagánalapítvány, itt erről beszélünk. Az Egyesület az, hogy kizártak engem a Fideszből, azt mondja, hogy tudomásul vettem, hát nyilván nem is tudtam mást tenni. De nem az a része, hogy ön egyébként a Fideszen belül, hogyha az alelnökkel, az egyik alelnökkel kerül konfliktusba, akkor az egyben azt is jelenti, hogy önnek kampec? Hát, mint a mellékelt ábra mutatja, az azt jelenti, ugyanis nekem nem lehet igazam. Tehát a, mindenre az a válasz, hogy német széláda fidesz halálnöke. De nem is próbálta, hogy igaza legyen? Tehát ilyenkor az ember De, nem megy el a királyhoz, és nem kopogtat mindent az Én azt gondolom, mindenki ismeri a történetünket. Mindenki ismeri a történetünket. Én a politikai logikát ebben egyébként látom, hogy mi történik. Mondjuk úgy, hogy, Mondjuk úgy, hogy el is tudom fogadni. Most azt De nem... miért fogadja? Mert nem tudok mást tenni. Meg, a, de meg de a könyörgöm, ez az ön anyapártjának az antidemokratikus de a, működése. De a logikáját akkor is értem. Mi a logikája? A logika az az, a hogy a német szilárd alelnök, pont, és nekem nem lehet igazam polgármesteri minőségemben, mert ő egy sokkal magasabb polcon van egyelőre. De egy az igazság, az nem polc magasság kérdése. De néha az igazság, az úgy látom, hogy háttérbe szorul. Ezt most nyilván lehetne elemezni, tehát nagyon sokan kérdezik, hogy... De azért most sokan mondják, hogy hök-hök. Hát mondhatják is, hát nyilván nagyon sok mindenki számára. Egyébként le, hogy ezt hogy egy MSZP is mondaná, akkor is mondanák, hogy hök hök. Hát 2019-ben a fidesz hétkerletben tudott nyerni, plusz két kerletben függetleneket támogatva. A 7ben azt gondolom, hogy a csepeli győzelmünk az egyik legnagyobb. Miért nem, de, Ha ez önnek fontos, miért nem lépett be egy másik alapszervezetbe? Én értem, hogy csak csepel, de ha ön egyébként, azért. Mert, mert ön ugye egyébként elmondta, hogy az ön orientációja, az ön identitása, az ön világhoz való viszonya semmiben nem változott. Ön most egy egyébként nem kizárt, de párton kívüli Fidesz tag, amilyen egyébként még egy nincs. Ne. Ebben ön egy díszpérdány mutogatni lehet ne, egy neve, Nevezzük nyugodtan egyébként kizártnak szerintem. Én ezt értem, de Tehát... közben az érzelmeit, a lojalitását tekintve. Én nem akartam ön, ön való... másik alapszervezetbe. Én ezt értem, de önt val... ön valójában német szilárd zátonyán szenvedett hajótörést, miközben nem feltétlenül kell, hogy Némes Szilárd legyen azonos a Fidesz zátonyával. Egyáltalán a Fidesznek nem muszáj egy zátonynak lennie. Ön a telsőjét. Mit válaszoljak erre a kérdésre? Az a, az, a, az a válaszom. Az a válaszom hogy egyrésztről nem akartam más alapszervezetbe, tehát nyilván felmerült ilyen igények, voltak, aki egyébként meg is hívott, nekem nem volt ilyen szándékom, tehát, hogy én nem akarok trükközni ebben. Én az egyenes utat akartam, ezt is értem, de azt árulja kettő. Kettő, hogy szerintem egyetlen egy út van, ami jelen pillanatban és hosszú távon is célra vezető, és szerintem ezért érdemes dolgozni, és én nem ellítettem le a voksomat, ez pedig a Cseppel liek érdeke, Cseppel, ami kellettünk, tehát én kizárólag a pártpolitikától függetlenül Cseppelért kívánok dolgozni, és én mindig azt mondtam, hogy én mindenki polgármestere kívánok ez lenni. Ez a közösen Cseppelért Polgári Egyesület, amelynek a színében indul, ez micsoda? Ez a közösen Cseppelért Polgári Egyesület visszanyújunk egy kis múltra, de ezt tényleg egy mondatban, ha megengedi, volt régen egy kertvárosi baráti kör nevű civil formáció, akkori fiatalok, középkorúak alkották méghozzá kertváros védelmében. Az egyik fontos tevékenységük, hogy megvédték a katonai a általános iskolát a bezárástól. a elvégezték, mindenki élte tovább a civil életét. Ezek csepeli értelmiségi emberek, professzor, professzorasszony, ö, ö, Különböző orvosok Ez egy vannak cél benne. érdekében létrejött Egyesület. Val annak idején igen, de aztán gyakorlatilag ö, a működése, ha úgy tetszik, megszűnt. 2019-ben, ha úgy tetszik, ezt én élesztettem, újra kezdeményeztem, hogy álljon fel egy ilyen, és már professzor úr, aki egyébként annak idején ennek a baráti körnek az egyik alapító tagja volt, ő ö, lett az alapító elnöke a közösen Csepelért ö, Lokálpatrióta, Egyesületnek, és én nagyon uh, számítottam egyébként az ő uh, tanácsaikra, a munkájukra, hiszen én akkor és azóta is rendszeresen hívtam össze ezeket a cseppeli a átlag életkorban elég magas életkorral, ezáltal nagyon nagy tapasztalattal és tudással rendelkező embereket. A mai napig én rendszeresen hívom meg őket egy viszonylag zárt körű beszélgetésre, ahol meghallgatom a véleményüket. Gyakorlatilag ez az átbábozódásra adott önnek lehetőséget. Ne, ne nevezzük így szerintem, mert azt én Dehonestellónak gondolom. Én azt mondanám, hogy én számítottam erre az Egyesületre, és a professzor úr a későbbiekben nem az én kérésemre, az ő felvetésére, egészségügyi okok miatt szerettem mi volna útálnök? átadni. Szerintem két éve. Tehát hamarabb semmit kizárták volna. Igen. Tehát ez ügyben önt, ezt összefüggésben hozni, az kronológiailag nem stimmel. Én 2019-ben, amikor szerettem volna, hogyha ez a háttér ország, szerintem nem bántó, ha azt mondom, hogy a vének tanácsa, mert ez egy, ez egy szerintem pozitív, amikor én kezdeményeztem ennek a létrehozását, én nagyon számítottam rájuk, és egyébként arra is számítottam, hogy nem csak párt támogatás, hanem civil támogatás is jól jön egyébként a polgármesteri munkámhoz. Aztán most kialakult egy olyan helyzet, hogy most már kizállak civil támogatással a hátam mögött tudok neki menni az önkormányzati Ez Hát ezt teszi lehetővé a jog. Így van, ezt teszi lehetővé, és én élek a jogszabályi lehetőségekkel. Mint ahogy polgármesterként élek az alaptörvényel és az önkormányzati törvényel. Um, önnek 22-23 év után mennyire volt rémálom, az, amikor megszűnt a Fidesz -tagságban? Én nagyon sajnáltam, nem én akartam. Azt árulja nekem, hogy akkor, amikor ebben a közösségben ön egyébként jelen volt, hiszen jelen volt, ha máshol nem, akkor a fővárosi közgyűlésben őre hogyan tekintettek? Hát én azt gondolom, hogy azok a barátságok kapcsolatok, amik az elmúlt több mint két évtizedben kialakultak, azok alapvetően nem változtak meg. Nekem ugye német sziláda volt mindig is ez a... Tehát úgy tekintettek őrre, volt. mint hogyha egyébként semmi se történt, mint közben egyébként meg nem volt már Fidesz. Nyilván nem, mert mindenki lojális a, a, az alelnökhez, a párt de ez nyilván, ez sose fog kiderülni, de hogyha... Csinálnánk két fogadóirodát, az egyikben a, a, a régi, régi kollégák fogadhatnának arra, hogy vagy kinek szurkolnak a választáson, és hogy nekem szurkolnak, vagy német szélnek, akkor én nagyon kíváncsi lennék, hogy még lenne többség. Önben egyébként ezügyben, nem tudom, jó szó, van-e Hát uh, nyilván nem esik jól. Tehát most ha sértettség van, a Fidesz irányában van, vagy Némes-Sziládi irányában? A, inkább nem értés. Tehát nem értem. Tehát ezt, de nem, akarta, ezt nem, érti. nem érti. Igen, de én ezt a nem értést, ezt aztán vittem tovább, mert közvetlen azt követően, amikor önt kizárták, pontosan nem kizárták, hanem ez a jogi technológiával ön kimaradt. Ugye én minden csütörtökön beszélgetek Vintervantel Zsoltán, és kérdeztem tőle, hogy hát mi a helyzet az ön fővárosi közgyűlésben lévő e, frakció tagságával, amire hát én nem mondom, hogy ő az értetlent adta volna. E, minden esetre ő nagyjából egy évig nem reagált semmit sem, e, és később nekem határozottan az volt az érzésem, minthogyha ön után nyúltak volna, hogy nehogy már egyébként az önkormány kormányzati választások úgy legyenek megtartva Magyarországon 2024-ben, hogy ön még tagja a fővárosi közgyűlésben a Fidesz-KDNP frakciónak, hiszen valamikor március elején Felt. került ki. Ezt jól látja, hogy utánam nyújtak természetesen, hát Szilárd írt egy levelet. De egy mi történt egy éven keresztül ön egy statisztikai, vagy egy, vagy ön valami hiba volt, akit nem vettek észre? Hát én én vettem, de más nem vette én, észre. Én azért, én azért nem nevezném így magamat. Én azt gondolom, hogy ami üzenetként a hallgatóknak, a nézőknek, a, amit a legfontosabbnak gondolok, hogy meg kell, hogy jelenüljön, az az, hogy az én értékrendem az nem változott meg. Tehát azért, mert nekem szilárdál van egy konfliktusom, ami a közvagyon át nem játszásából adódik, tehát nekem van egy konfliktusom, az nem változtatja meg Értem. az én 2023. Mondom, 23. március 29 és 2024. március 1 között mi történt? a munkámat. De ne, nem érdekében. ezt kérdezem, hogy ön nem tűnt fel, hogy közben már nem Fidesz, ami közben bennült a frakcióba? Hát Csak ezt, nekem? Ezt, minden, ezt, mindenki, ezt mindenki tudta. Ezt mindenki De tudta. mi történt hirtem mire jöttek rá, vagy milyen módon hát nem, történt mondtam, az ön? Szilárd, szilárd egy levelet. Csak nem a saját nevében, hanem a kolléganőjével írta. De, de a kolléganője milyen titulussal rendelkezik, hogy ezt el tudja érni? Teljesen mindegy, mint Csepeli Fidesz írták ezt a levelet, mint a Csepeli Fidesz alelnöke írta. És hirtelen rájöttek arra, hogy egy év után ön mit keres a Fidesz frakcióban. Ez egy hosszabb, hosszabb folyamat volt, és mostanra sikerült elérnie. Így most azt gondolom, hogy egy teljesen tiszta helyzet alakult ki. Meg megfogjuk magunkat méretni a választásokon, és a választok dönteni fognak. Én azt gondolom, hogy az elvégzett munka, ami tíz éves polgármesterséggel meg még az négy év alpolgármesterséggel a hátam mögött van, és az önkormányzati csapatmunka amit eredményezett, tehát minden, amit elértünk, én azt gondolom, hogy. Oké, lehet, hogy de én nem is tagadom, és amikor így lelkesebb vagyok, akkor próbálom azokat a dolgokat értelmezni, amelyek hozzám közelebb állnak, hiszen egyébként egy csomó dologról csak annyit tudok, amit olvastam, és semmit az ég egyet a világán nem tudok belőle át meg megélni. Legyen ez a Kimba, legyen ez a Dunapart beépítése, legyen ez a kollégium. De hadd kérdezzem meg, és akkor ez Cseperre vonatkozik, ugye egy csepperi Fides szavazó az nem kerül kognitív diszonanciába akkor, amikor a volt polgármesterét, már mint akinek lejár a mandátuma, egy egyesület élén kell megszavaznia, miközben egyébként az ő pártja, Dudás Zoltán személyében egy önálló polgármester jelöltet indít. Hát én, mint Fidesz szavazó, mondom, ugye, mint potenciális, mint a példakedvér. Hát én egész egyszerűen nem értem. Én elmegyek a királyhoz, és azt mondom neki, hogy hogy hozhatsz engem ilyen helyzetbe. A Borbély Lénárt, aki az én ember az nem Fidesz tag. aki a Fidesz nevében indul, azt meg kevésbé ismerem, mondd meg már, az én királyom mi alapján válasszak? Uh, Mert ugye az, amiről ön beszél, az ugye arról azt mondaná, hogy a lojalitás és a párthűség alapján Dudás Zoltkánt kell választania, hiszen ön egyébként kikerült de, abból a körből. De bocsánat, először is volt, aki levelet írt a miniszterelnök úrnak ebben az ügyben, hogyha jól tudom, ahogy azzal mi lett, azt viszont már nem tudom, de nem is ez a kérdés. Elnézést megint egy olyan mondat, amire ha valamit mond, azt mondja, akkor milyen levelet írt? Kicsoda? Én tudok olyan volt Fidesz tagról, aki az értetlenségét fejezte ki. el Igen, és hogy azért aggódott, hogy ne veszítsük el mindazt a közös eredményt, amit egyébként együtt elértünk. Hát megmondom őszintén, hogy az egy annyira mellékszálas melléksz de eljutott hozzám fél évvel ezelőtt, nem tudom, négy hónappal ezelőtt. És megkapta belül, a Orbán Viktor? Nem tudom, hogy megkapta, és nem is tudom, hogy... Ön nem akart ez Orbán Viktorral beszélni? Én azt gondolom, hogy a, az elnök úr mindenről tud. Tehát ő mindenről kell tudjon. A pártban azt gondolom a Ön Fideszben... nem beszélt vele az uh, Vagy beszélte vele az út. Beszéltem vele. Igen. Volt, hogy beszéltem vele, ez egy röviden. Sikerült nem a legoptimálisabb körülmények között, de mindenképpen kötetlenül egy pár mondatot tudtunk váltani. És nem... mire jutottak? -e uh, hát az a kérdés, hogy a választók mire fognak jutni. De mert... Ott önök között azt kérdezte, hogy mi történt-e. Hogy ha válaszoljak az előző kérdésére elnézést, mert ezt fontosnak tartom. Tehát, hogy, hogy értetlen egy Fidesz szavazó, hogy most akkor Igen. hogyan Igen. A... Én csepelen egyáltalán nem kategorizálom a szavazókat Fideszes, vagy MSZP-s, vagy baloldali, vagy liberális, teljesen mindegy, tehát nekem csepeliként mindenki csepeli, ez az egyik legfontosabb. Kettő, hogy a választópolgárok, én azt gondolom, legyen az akár Fideszes választópolgár, egyáltalán nem biztos, hogy csak az alapján dönt, hogy milyen logót látott, hanem azt, hogy milyen értékrendet képvisel az önkormányzat vezetése, és hogy mi történt. És akkor engedje meg, hogy annyi személyeset még belevigyek, hogyha jól figyeltem a múltkori interjúját, akkor úgy hallottam, hogy ön is többször jár, járt már Cseperen, meg talán most ott is... A talán most is igen, föl szokott ott bukkanni. Azóta hogy elköltözött volna. Tehát... Tehát biztos össze tudja hasonlítani, hogy milyen volt 10-20 évvel ezelőtt Csepel. és ő egy új, korábban a havonnál lakott. És milyen most Csepel. Én javaslom önnek, és szívesen meg is hívom, invitálom, akár egy idegenvezetése, bár ez nem hangzik jól, mert nem idegenvezetés, hiszen ön sem, Csepeli, ön, ön sem teljesen idegen Csepeltől, de egyébként és amúgy is kétféle ember van, aki már Csepeli, meg aki még nem. Úgyhogy szeretettel látjuk ön bármikor. De a lényeg az, hogyha ha kijön Csepele, csak tegyen egy kört. Van még tendőnk bőven, tehát én azt nem állítom, hogy minden a lehetőleg nagyobb van bőven van tendő, de azt gondolom, hogy az ott élő emberek azok látják, hogy mi történt Én ezt értem, de ez években. most egy nagyon szép kerek kör volt, miközben a kérdésemre nem válaszolt, és azért e tekintetben azért még van ennyi emlékezetem Covington nélkül. Én azt gondolom, ebben a mai Hittel teli világban van jelentőség a párt szimpátiának. Én azt tökéletesen értem, hogy ön csepe polgármestere, és nem a csepelen élő fideszeseké. Ezt én tökéletesen értem, és ez így is van rendjén, hogy ők hogyan tekintenek őrre, ez egyebek között majd kiderül uh, június 9-én, és június 9-től függetlenül azért lehetséges, hogy ezt szívesen megbeszélnék önnel, miközben őrre vagy másra szavaznak, hiszen ez egy olyan kérdés, ami őket könnyen lehetséges, hogy foglalkoztatja. De arra nem váll. Azt szólt, hogy amikor Orbán Viktorral találkozott, akkor ez egyébként szóba került-e, vagy sem. Hát nyilván beszéltünk volna másról is éppen, de abszolút Cseperről. És, mi, és, és mire Tehát Én el nem tudom képzelni, hogy, hogy mondja már el, hogy mi történt? Annyira, annyira, annyira, annyira jutottunk, annyiban maradtunk, hogy Csepel nem könnyű a helyzet. Uh -huh. Így van. Tehát nem könnyű a helyzet, de hát ez nyilván az egy, egy. Most ezzel azt mondtam, hogy én sem mondtam Isten igazából olyat. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon sajnálatos. Tehát ami csepelen történik, az egy nagyon sajnálatos. Most abba gondoljon bele, hogy még Budapesti eh, kerület az, vagy hány olyan eh, magyarországi település van, ahol. Volt, van vagy volt egy biztos többsége a kormányzópártnak, van a, egy olyan országgyűlési képviselő, aki egyébként a kormányzópártnak az alelnöke, ezt ugye egy külső szemlélő, ezt úgy kellene tekintse hogy akkor ebbe a keretbe vagy ezen a településen eljön az aranybánya, mert hogy mindenféle lobby tevékenységnek köszönhetően minden az ömleni fog a pénz a kerletbe, és hogy olyan fontos fejlesztések, fejlesztések vagy bármi egyéb, ami az itt élőknek fontos, az, az megvalósul. Tehát alapvetően egy nagyon-nagyon jó helyzetben lévő település, kerület kellene, hogy legyünk, Ettől függetlenül most van egy ilyen terhelt viszony, én nagyon remélem, hogy június 9-én ez kitisztázódik, és akkor tisztán fogunk látni a keletben, hogy milyen irányt vesz tovább ott a keleti élet. Ennél is attól, mert önt meg fogják választani polgármesternek attól az önök viszonya szilárd, de nem fog megváltozni. Én nem tudom, hogy mi lesz a választásnak a kimenete. De, de még egyszer azt mondom, köszönöm, hogy... Köszönöm, hogy bízik bennem. De én, én, nem, én, én most nem erre reagáltam. Én azt mondtam, hogy az, amiről mi beszélgettünk, az nem a választás függvénye. Annak alapvetően az vett véget, hogyha önt nem választják meg, mert azt követően nyilvánvalóan... Uh, Nincs tétje a dolognak, de ha ön polgármester marad, miközben egyébként különböző jogi eljárások vannak letétbe helyezve egy június 9-i, győzelem után, az nem mutatja azt, hogy ez a dolog, ez konszolidálódik. Azt ez egy vagdalkozásból sem, tehát a jogi. Ez. A, ez, ez, ez hát a, ebbe azért nem mennék bele, mert. De, de egy, hallhatta. Hallottam természetesen, hát ez egy vagdalkozás. Én azt is kérdeztem, hogy ezzel erre, erre miért kell várni egyébként június 9-ét követően. Hát 2019-es választások. önkormányzati választásokra tudtam, hogy annyira megromlott az önök viszonya, hogy titkárnőkön keresztül kommunikáltak, ez igaz? 19-re. Igen. Hát mondjuk, hogy ez is egy folyamat volt így van, tehát, hogy a személyes találkozók elmaradtak, és jött, a, jött az üzenet. Azt árulja el nekem, hogy mi az igazság abból, hogy az lmp illetőleg jobbikos képviselő képviselőknek az átállásában sarzsi vagy pozíció is szerepet játszott. Semmiféle pozíció és semmiféle sarzsi nincsen ebben. Tehát egyértelműen a két ember, akiről beszélünk, azok jelen pillanatban a körzet megválasztott képviselői. Ők egyébként az ön leendő képviselői csapatában benne vannak-e? Hiszen ön egyébként ugye egy hogy indul csak, ebben egy az... csapatban egy... indulunk, így van. Önnek megvan mind a 12 tizen, Tizenkét embere. Már megvolt. Talán azt gondolom, hogy a legelső, bár nyilván ez nem egy olyan verseny, aminél ez dönt, de a legkorábban, én, én tavalyi végén jelentettem be a, az indulásnak a végleges szándékát, illetve, hogy mind a tizenkét körzetben e, indítok jelöltet. Ezek közül hány olyan van, akik most is képviselők? Hárman. Akik egyébként korábban milyen színben voltak? Hát most már azt tudom mondani, hogy független. Tehát De jobb beszélt, korábban milyen színben voltak? Volt közöttük, aki a jobbik színeiben politizált, volt aki az LMP színeiben politizált, és volt, aki már függetlenként került be. Hogyan tekint ön egyébként a képviselőtestületének a párszínezet átalakulására? Uh, ugye én jelenleg zuglóval működöm együtt korábban más keretekkel is, azért ekkora mozgás mint a csepelem volt, azért kevés helyen történt az elmúlt öt évben vagy korábban. Hát ennek uh, ugye a kinduló oka az az, hogy a Fidesz frakciót, ami egy vezető pozícióban volt, egy abszolút vezető pozícióban volt, az sikerült teljes mértékben uh, leredukálni egy négy fős frakcióvá, és azóta vannak egyéb furcsa politikai mozgások is, vagy furcsa politikai uh, együttműködések is. Tehát uh, nagyon viccesnek és érdekesnek találom, amikor engem érnek azok a vádak, hogy én működök együtt a baloldalla, vagy bárki mással. Én a Cseppeli érdekében a képviselő testülettel uh, működök együtt, így lett egyébként egy 14-4 arányos költségvetés elfogadása a kerületünknek. Másodszor, mert először egy nem sikert. Az is, az is nagyon érdekes volt, így van, mint kiderült, azt előre azt is leegyeztette a, a, a baloldali összefogás, illetve a cseppeli uh, Fidesz frakció, ezt nem én állítom, ezt a DK-s képviselőtársunk állítja, ő mondta el nekünk egy egyeztetésen, uh, ami jegyzőkönyvbe is került egyébként, de a lényeg az az, hogy... Mit mondott hogy Pál Géza? Nem Pál Géza volt, hanem a, egy másik képviselő, a dk egy másik Igen. képviselője, de nem szeretném őt bántani, ő egyszerűen őszinte volt, elmondta, hogy egyeztetve volt, ugyanis én minden... Meg... Egyyeztetve volt mi? A Fidesz frakcióval és a baloldallal, hogy közösen le fogják szavazni a költségvetést első alkalommal. Ezek mind egyébként az ön háta mögött zajlanak? Így van, de hát utána meg a szem előtt zajlik minden a képviselőtestületi ülésen. Hát a, ha egy kicsit valaki ebbe belegondol, vagy belenéz, hogy ott mi történt, én először is, mivel tudtam, hogy nincs többségem, ezért összehívtam egyeztetést kértem, hogy mindenki mondja el a véleményét, ki mit szeretne, közös a felelősségünk, tehát nem az van, hogy a polgármester felelősség a törvény... Ugyan pillanatban tudta egyébként a képviselőidről, hogy éppen melyik pártot képviselik abban a hatalmas mozgásban? Persze, hogy tudtam hogy ki mit képvisel. A azóta már ugye van változás. Én összehívtam a... Most merre gondol? Hát a Fidesz részéről, mert ott ugye ketten ö, lelettek árlózva, ki lettek zárva, mert a képviselői szerint jártak el. A lényeg az az, hogy én összehívtam a frakciókat, a függetleneket, mindenkit, megkérdeztem, hogy ki mit szeretne. A, volt, amit nagyon nehezemre esett, hiszen egy ilyen politikai panfletnek gondoltam, de azokat is beépítettem. Tehát például a baloldali összefogás az folyamatosan olyan. Javaslatokat épített volna be a költségvetésbe, ami nem a mi feladat és hatáskörünk, hanem a fővárosi önkormányzat feladata. Ezt de Végül is az elfogadott március 14-i költségvetésbe olyan tételek kerültek be, amelyekről korábban azt mondta, hogy túlfeszítik azokat a lehetőségeket, amivel Cseppel rendelkezik. Hirtelen pénzhez jutott? Nem, hanem ez egy gesztus volt, hogy nyilvánvalóan mi nem tudunk egy egy csepeli költségvetésben, nem tudunk, ahol egyébként 26 milliárd az Milyen az gesztus az, amikor beveszik a költségvetésbe, hogy benne van, de közben nem fog megvalósulni? Nem, ez egy olyan gesztus, hogy amikor tudjuk, hogy mondjuk a csepeli gerincút ö, hátralévő ütemének megépítése az mondjuk 20 milliárd forint. Igen. Nyilván nekünk nincs rá 20 milliárd forintunk, de azt mondjuk, hogy elkülönítünk 200 millió forintot, hogy a tervezéshez hozzájáruljunk. Úgyhogy ez semmi köze hozzá kellettünk jogi értelemben, tehát nem a mi feladatunk. Tehát én terv szinten megjelenítettem a költségvetésbe. Aztán jött a költségvetésnek a tárgyalása, és jött egy javaslat a baloldalról, hogy ne is tárgyaljuk, holott benne voltak az ő javaslataik, ne tárgyaljuk, von, ö, vegyük le napirendről. Szavaztunk, ez nem ment át, napirenden maradt. És amikor a Fidesz frakció ezt észlelte, akkor az egyik képviselőjük, Zubkó János, jelentkezett, hogy kéri, hogy legyen új szavazás, és akkor már közösen leszavazták. Ezt szerintem, aki bennünket néz, már rég nem tudja követni, de azt, azt egyébként kiveszi, hogy ez egy olyan permanens Hát miért a jó szó? Tehát azért az, hogy önnek az egyes témákat, illetően a képviselőtestület ülése meglegyen a többsége, azért az meg annyi sakjászma. Olyan sakjászma, amire nem lenne feltétlenül szükség. Hát egyrészt, másrészt meg érevelni tudni kell. Tehát el kell mondani, hogy mi történik, miért jó az a kerületnek, és ha mondjuk nincs költségvetés, az, az miért rossz. Ö, valóban ez bonyolult. Tehát aki néz minket, az lehet, hogy már nagyon régóta elvesztette a fonalat, de ebbe a nagy... Meg annyi hatalmi játékot lát. Nyilván. Ebbe a nagy... És próbálja eldönteni, hogy kinek higgyen. Ez is igaz, de... Ebben tudunk segítséget is nyújtani, méghozzá ebben a formában, hogy aki akar érteni, hogy Csepelen milyen uh, erőtér van, akkor uh, a német Szilárd köré kell először is koncentrálni, és egyszer csak feltűnik, ami egyébként szerintem köztudott, de mégis uh, senkinek sem esett le a tantusz, hogy emberek itt valami, valami furcsaság van. Tehát uh, német Szilárd, mint a Fidesz alelnöke, a munkáltatója a Csepeli MSP Frakció bizonyos tagjának, tagjainak. Milyen tagjainak? Hát a képviselő, a képviselő tagjainak. Tehát van de, olyan, hogy a, de hogy a munkáltatója? Van olyan MSP-s képviselő, aki német szilárd magán alapítványának az alkalmazottja ami egyébként jogilag stimmel, egyébként pedig. Így van, jogilag stimmel, de mindenki okoz az ember hát Szerintem ebben a, ebben a helyzetben ez furcsa. Szerintem a másik. Rövidesen telefonálni fog Német Szirát, és ez. A most másik... egész is folytatódni fog. <gül> a másik képviselő szintén az VLSP soréból, szintén az alapítványjal szerződéses viszonyban, és gyakorlatilag. Úgy... Jó, itt viszont, itt viszont ugye el fogunk jutni Merci Józsefhez, és ott aztán el fogunk kezdeni egy olyan sárdagasztást, Amihez nekem olyan nagyon nagy kedvem nincsen. Ugyanakkor ugye a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében, ugye arról kéne beszélni, hogy hogyan kerül be egy olyan személy, akivel ön e, lakásépítés. Tehát eljutunk arra a területre, ami tőlem teljesen távol áll, ugyanakkor a felek egymást ilyen húgolyókkal sarazzák be. És mi a kérdés? az nyugodtan. A kérdés az ön. E, állítólag több százmilliós lakása, beleértve az előző lakást, amit állítólag nem adott el, és amely mögött egyébként ezzel a Merc Józseffel való együttműködés húzódik meg, aki ráadásul, és ez ugye meg annyi olyan párhuzam van csepelen ugye csepele van két Fidesz, az egyik a némes szilárd, az igazi Fidesz, a másik Fidesz meg ön. Aki, a baloldali képviselők mondják így egyébként. Ez könnyen lehetséges, akkor most hirtelen baloldali képviselővé váltam, mert most a saját Nem, logikámat az csak követ. Idézet, az N nagyon pontosan Már Mármint melyik a Hát ugyanaz a használata, tehát hogy a, a Cseppeli-Fidesz-nek, mert, Fidesz, mert szilárd az élen azzal támad, hogy a baloldalra fogtam össze, a baloldal, meg, hogy... Ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, én ezt nem, nem, nem, én csak azzal kapcsolatban mondom, hogy ember legyen a talpán, aki kiismeri magát, beleértve, hogy ott van a némes szilárdféle Kimba, és ugyanakkor van Mertsi Józsefnek is valamilyen birkózó egyesülete, tehát olyan párhuzamok vannak Cseppelen, amitől az ember szeme a... mintha mind mindent megdupláznának. Kezdjük, kezdjük. Akkor. De nem mondja azt, hogy ez teljesen alaptalan, legfeljebb, aki ugye nem tudja az összes részletet, nem tudja jól kezdjük, magyarázni. ember ne, nem tudja eldönteni, hogy kettős látása van, vagy pedig tényleg mindenből kettő van. Kezdjük az ön felvetésének a, az elejével. A, az úriember, akiről ön beszél, Igen. ő a Csepeli Birkózzó klubnak az elnöke. Igen. Én úgy ismertem meg, hogy német Szilárd e, mutatott be minket egymásnak. Igen, így kezdődik. Ez az egyik. A másik. Minden egyéb, ami az én lejáratásomat és a rágalmazásomat szolgálja, egyértelműen a Kozma István Magyar Birkózó Alapítvány birkózó csarnokának a legfelső szintjén, Német Szilárd Országgyűlés képviselő irodájában jön létre, találják ki, és terjed. ki. Ez micsoda egyébként, hogy ez elvileg egy sportintézményt tehát... Elvileges Elvileg egy sportintézmény, és gyakorlatilag micsoda? Amit a magyar állam 100%-os finanszírozásából építettek föl, és most a magyar parlament pedig visszabérli Szilárnak, hogy ott legyen a, a birkózó csarnok. Hozzáteszem, hogy ő egy irodát bérelt, az egészet használja, de most az lényegtelen. A, te már lényegte, akkor nem mondaná? Há, ebben is van valami, de azért hagyjak munkát más újságíróknak is. Maradjunk ennyiben. De hát a... Jó, de erről is szó volt, arról is szó volt, hogy valamilyen mellék, valami, valami sötét lukat ajánlott fel a Fidesz szervezetnek, ö, miközben ő, az ön, ő meg ragaszkodott ahhoz, hogy az önkormányzattól béreljen helyiséget. Nem. nem, nem, nem. Hát ugye ezt mondta? Hát jó, de azt is, akkor, na jó. Akkor hogyan tekintsünk erre a kimbára? A... Én hogyan tekintsek erre a kimbára? Kezdjük, kezdjük a hitelességi kérdéssel, jó? És akkor egy dolgot mondok, ezt a papír tömeget, ezt megígérem, hogy nem fogom megmutatni. nálam is van. Hitelességi fiam. kérdés. Szóba jött a csöppeli költségvetés, amiről azt mondta a képviselő úr, hogy... Melyik? O... német Szilárd, hogy az országban egyedülálló, a cseppeli költségvetés, mindenféle felhatalmazáson, mindenféle kontroll meg ellenőrzés nélkül van, amiről megkérdezte, hogy is ez korábban nem így volt, és az ő polgármesterség alatt is lehajtott fejjel, aztán fölnézett, és azt válaszolta, hogy nem, nem így volt. Hát én elhoztam, mivel én a pénzügyi helyettese voltam német Szilárnak, ez a kerületünk idei költségvetése, és itt van nálam a 2014-es költségvetése, az német Szilárd polgármester utolsó költségvetése. Pontosan ugyanaz a struktúra, pontosan ugyanaz a koncepció. Német Szilárdnak polgármesterként száz osan ugyanazok a jogosítványai voltak, mint amivel én is rendelkezem polgármesterként most és amivel egyébként többségében a polgármesterek rendelkeznek, az, hogy kontroll nélkül ismét nem igaz, hiszen be kell róla mindig számolni, amit a képviselőtestület dönt róla, és el is fogadott, ez is megtörtént gyakorlatilag, és még egy dolgot, hogyha én azokat a dolgokat vinném véghez, amivel egyébként engem megvádol, és itt nem csak ilyen különböző hamis Facebook oldalak jönnek létre, hanem most már ilyen mindenféle álarcos fidelitaszosok, Szilárd kérésére küldözgetnek szét mindenfelé különböző videókat, ahol pontosan ugyanazok, tehát, tehát a szóhasználat, minden egyéb, minden hír, minden ugyanaz, a rágalmazásom és a lejáratásom. De most a, térjünk vissza erre. Cél, de annyit szeretnék mondani, hogy tehát ha ez így lenne, hogy én a Egyesület még közpénzt vinnék be, és így tovább, és így tovább. Ellenőrizetlenül költem a pénzeket, meg amiket itt lehetett hallani, akkor én bűncselekményt követnék el. És én nem követek el bűncselekményt. Mert Józsefnek, a Csepeli Birkózóklub elnökének, most ő az elnök ennek a Birkózó ez az eredeti és az igazi. A Székelyföldön ezt most már úgy mondják, hogy a tiltott, a Csikisör esetében, de Mert József annak a a klubnak az elnöke, amelyik a száz éves hagyományjal rendelkező Cseppeli Sportklubnak a jogutódja gyakorlatilag. Egyik, van köze az, egyik az önkormányzathoz, jogutódja. vagy nincs köze az önkormányzathoz? Annyi köze van az önkormányzathoz, hogy stratégiai együttműködő partnerünk, de már nem most, hanem sokkal-sokkal Korábban kötöttük ezt, de van más olyan... Anyagi támogatást is. élvez az önkormányzat részéről. Nem csak ő, hanem más is. Sőt, gyakorlatilag igyekszünk... Mi a különbség a két birkód, a, a Kimba és e között? Próbálom közérthetően. Az jó lesz. Német Szilárd közben járására, ezt ne vitassuk el tőle, 2,4 milliárd forint érkezett Cseperre ennek a birkozóklubnak hogy legyen egy tisztességes otthonuk. A Kimbának. I, nem, a Csepeli Birkózóklubnak, hogy Igen, legyen egy tisztességes Igen, otthonuk. Igen. Itt hangzott el az a klasszikus mondat Szilárdtól, hogy ezt a pénzt én szereztem, ez az enyém. Ezért ő bejegyeztetett egy magánalapítványt, oda megkérte a Mertz urat, aki akkor még a barátja volt, hogy utalják át a pénzt, ezt jogilag szerződéssel rendezték, felépíti belőle ezt a többszintes csarnokot, és az volt a megállapodás, hogy a csarnoknak az alsó szintje az a Csepeli klub otthonó lesz, a felső szintjei fölött pedig Szilárd fog majd rendelkezni ilyen olyan jogi formációkon, keresztül, aztán megépült a... Ez, ez milyen terület volt? Ez csepeli ez terület? Ez egy önkormányzati terület, amire ráépítési engedélyt kaptak. Megépült a birkózó klub és ezt követően... Ezt csepel egyébként grátis adta, hogy ezért fizetni kellett, ezért az ingatlant tehát ez Fizettek érte, fizettek érte és gyakorlatilag a, most is úgy van egy felépítmény a, a birkózóké és az alattalévő föltérlet az önkormányzaté. A lényeg az, hogy amikor felépült, onnantól kezdve már a Csepeli klub gyerekei nem mehettek oda be. Most ez is nyilván bele lehet kötni, olyan értelemben nem mehettek be, hogy kaptak egy olyan bérleti szerződést, ami egy ilyen kicsi egyesületnek nyilván kigazdálkodhatatlan ami az ön lakásának a történetét, illeti, ha bár vannak nálam ezzel kapcsolatban hivatalos papírok, hogyha nem beszél rossz névben, azt nem fogom elővenni, mert az nem az én. Az, az, az ilyen Varga Judit Magyar Péter, az, az, az csinálja más. Maradjunk itt a Kis Dunapartnál lévő Mertz e pályázat nélkül kibérelt étteremnél, amivel kapcsolatban ugye a fővárosi hivatal építési hatósági tehát hozott intézkedést is a tekintetben, hogy azt ott el kell. Tehát, hogy annak a használatbevétel engedélyi kérelmet elutasítja. Ugye itt arról van szó, hogy a felek kölcsönösen vádolják egymást olyan történetekkel, amely történeteknek a megismerése önmagában elvisz annyi időt, mint amennyit eddig beszélgettünk. Ami iránt az emberek egyébként szerintem minimális érdeklődést mutatnak, de mindenkit érdekel a másik nője, a másik háza, a másik barátjának a háza, a másik barátjának a, a, az olyan étterme, amivel összefüggésbe lehet hozni a potentátot, aki egyébként őt hozta a helyzetbe. is és lakásügyeket hagyjunk kívül, maradjunk ennél az étteremnél. Ennek mi a története? A... Miért hozott ilyen döntést? a budapesti fővárosi kormányhivatal. Kezdjük azzal, hogy az önkormányzat eljárás az jogszerű volt. A épp, ö, érintett vállalkozó, Mertsz József egyébként, illetve a családi vállalkozásuk, az már korábban bérlője volt egy önkormányzati ingatlannak. Azt a bérleti szerződést Szilárd bizalmi embere köttette meg vele, egy pályázat útján született ez a döntés, amit az önkormányzat véghez vitt, ott minden jogszerű volt. Ha nem lett volna jogszerű, akkor most lenne mért aggódnom nekem is, illetve a jegyzőmnek is. Illetve az önkormányzat jegyzőjének. A, ami fontos, és hogyha meg akarják érteni, az étteremmel egyetlen egy baj van. Egy baj van. Hogy nem ez van a helyében. Tehát ezt kell értenie, minden. Ez lenne ]nek. a kollégium? Nem. Ez lenne a szálloda. Szálloda. Tehát ez az étteremmel a probléma, semmi más probléma nincs alapvetően ez. Az építési beruházásokhoz jogszabály szerint... Ez a kimba kapcsolódó szálloda lenne egyébként? Ha, igen. igen. A Kimba az ott egy önálló életet élő ingatlan együttes? Egy önálló életet élő gyakorlatilag egy épület. Ami egyébként kiegészülne más épületekkel, de most... Nem tudott kiegészülni, mert hogy egyébként annak a helyére. Hát Termesség volna kiegészülni, nem csak a. De hogyan tudja azt elérni? szilárd egyébként, hogy a fővárosi kormányhivatal olyan döntést hozzon, mint amilyen döntést hozott ennek az építési engedélyét illetően. Hát itt akkor szeretnék rávilágítani még egy dologra. Itt a, ugye történt egy bejelentés, erre a szilárd új reagált, hogy. Milyen bejelentés történt? Építéshatósághoz történt egy bejelentés. Erre az ügyről egyébként a szabályok szerint. A, az ügyfél, tehát az... Épület. Ott egy milyen étteremben jelenleg? Ott jelen pillanatban, ott van egy sportterület. Ezen Igen. a sportterületen volt egy büfé, a büfét áthelyeztük a másik oldalra, ezt a büfé épületet bérelték ki tőlünk egyébként, egy jogszerű szerződéssel, és ö, mellé egy 100 négyzetméteres terület került kibérlésre. Oda került egy könnyű szerkezeti felépítmény, és ezzel talált problémát a Fővárosi Kormányhivatal, amit egyébként az önkormányzat, mint érintett ismerhet, az építető ismerhet, és a kínban, amivel bejelentkezett ügyfélnek ismerhet. De azért itt szeretném elmondani, hogy amikor német Szilárd szintén azt mondja, hogy valaki ismeretlen följelentette ezt a Csepeli vállalkozót az építésügyi hatóságnál, és ha egyből gyorsan hozzátesz, hogy nem én voltam, meg nem mi voltunk, akkor itt van a kezemben, amit én nem mutatnék feltétlenül be, de itt van, ez az a dokumentum, amit a Csepeli Fidesz frakciója szerintem enyhén jogszabály módon bemutatott a képviselőtestületi ülésünkön, nekem átadott, ezzel elárulták saját magukat. A Csepeli Fidesz három képviselője volt a bejelentő. Német Szilárd kérésére nagy valószínűséggel. Ők jelentettek be, tehát érti, hogy ott tartunk, hogy Csepeli önkormányzati képviselő, Csepeli vállalkozót jelent fel a kormányhivatalnál. Ha el is követett hibát, akkor azt gondolom, hogy nem szándékos hibát követett el, de az egész. Tehát ez a dolog lényege, mert egyébként az, hogy ezt ők teszik. Az, az egész étteremnek az... egyetlen egy hibája van, hogy nem szálloda van a helyén. Én ezt értem, de a fővárosi kormányhivatal nem erre hivatkozik az elutasítás során. Ha de... gondolj, akkor felolvasom, hogy mit írnak. Én ismerem, ismerem, mert. De a, a nézők nem feltétlenül. Ugye azt mondja, hogy a meglévő fogadóépület szabálytalan építési tevékenysége, megvalósított bővítésre vonatkozó fennmaradás és használva a vételi engedélyre kérelmét elutasítom. Az, hogy ezzel kapcsolatban egyébként három Fidesz frakció tett bejelentést, ez lehetséges. De hát ezt, bocsánat, ezt, ezt intézzék elő, ezt az építtető és intézzel a kormányhivatal együtt, egymással. Ennek gyakorlatilag azért vagyunk érintettek, mert a mi területünkön van, ezért értesültünk róla, de nem vagyunk ennek alanyai. Tehát ez jogilag nem tartozik ránk, nem tartozik hozzánk. Ugye ezt Mertsi Úzsef személyével kapcsolatban hozzák önnel összefüggésbe, és így kerül, mint a hátizsákjában lévő nehezék az ön hátára. De egyébként elnézést kérek, de én a, tehát a barátaimat egyébként nem fogom senki kedvéért Érted? már a borkai nagyon... kapcsán is felvetődött, hogy ki-kit foglalkoztatott, ami egyébként a lakástörténetet illetve ami e, itt megállok, ott egyébként ő vevő, eladó, vagy az önök e, ingatlan történetében. Egész, ő... egész nyugodtan mindent meg lehet nézni. 2010-ben pont e, a váltás után mit tettük ö, elérhetővé, méghozzá visszamenőlegesen az összes vagyon Meg lehetett nézni. Nagyon nagy csoda, nem hiszem, hogy történt, de nyugodtan, egész nyugodtan mindenki kutasson utána. Sziládat az úgy látom, hogy különösen érdekli. De nem véletlenül fotózták a házunkat, meg ő, ő, ő milyen minőségben van jelen az ön ingatlanát, illetően? Kicsoda. A Mert semmilyen nincs nincsen az én ingatlanom tekintetében. Annyi az történt, ez hogy, hogy 2000, 2000, 2000, 2014-ben azt hiszem vettünk egy családi házat a feleségemmel, 2014-ben iszonyatosan nyomott áron lehetett még venni, ráadásul nagyon bonyolult volt a háttér tulajdonos, nyolc tulajdonosa volt, tengeren túléltek, nyilván azt az árban is tudtuk érvényesíteni egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony áron tudtuk egyébként ezt eladni, és megvenni, bocsánat, és még akkor még viszonylag felújítani is, nem volt könnyű a felújítás, de megtörtént aztán, hogy elszabadultak az árak, Nyilván az a kertvárosi kertesház jóval többet ért mi, viszont mivel bővült a családunk, szerettünk volna a lakásügyileg is bővülni, de azt a döntést hoztuk, hogy gazdaságtalan arra ráépíteni. Egyébként itt száz éves épület volt, és inkább egy új építkezésbe fogunk bele. Ezért szükségünk volt pénzre. Nyilván adta magát, hogy nem volt máshol állasztás, mint eladni a régi házat. Most szerintem annak a hírértéke, hogy én kinek mit adtam el, és ráadásul időben sem jönnek össze, szerintem ezek teljesen De fölöslegesek, igen, és a fia a kedvezményezett. Tehát az, hogy valaki vesz a gyermekének egy lakást, én ezzel nem látok egyébként óriási egy problémát, ebben nincsen titok. Hiába próbálja valaki ezt beleláttatni, és ezt követően pedig most már egy hat tagú családként térünk egy új építésű házba. Engellőnek van négy lánya. Négy, igen. A legkisebb az. Ugye legutóbb, amikor én éve. kerestem önt, akkor egy évek között azzal hárított el, hogy akkor születhetett. Így van. Külhány éves? Egy éves. Most hát volt akkor egy éves. akkor egy évvel ezelőtt kerestem. Ugye a párhuzam egyébként csak folytatódik. Ugye a Magyar Birkózók Szövetség, ez egy április 5 hír, ez nem olyan nagyon messzi, megtárgyalt és a leghatározottabban elhatárolódik, visszautasítja, elítéli Merszi József a Csepedi Birkózó Klub elnökének a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, ért valótlan és otromba vágyait, politikai és üzleti indítatású támadásait. A Magyar Birkózó Szövetség életében egyébként Német Szilárd milyen tisztséget tölt be, ha betölt? Hát ő az elnöke, de akkor engedje meg, hogy megfordítsuk a szerepeket, hogy ön szerint az normális dolog, hogy egy sportszövetség, kiad egy politikai nyilatkozatot egy kerületi ügyben. Néze azt követően, hogy az ön által már e, e, e, említett Dobronyi Szilveszter tollából, én olvastam azt, hogy ön elmagyar péteresedett, most az volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy azért mindennek van egy határa, tehát én nekem jelenleg se csepelen nincs nagyon nagy befolyásom, se a Fideszben, de azért volna kedvem arra, hogy behívjam a feleket, Némes Szilárdot és Öntön, és azt mondja, hogy azért gyerekek, azért mindennek van egy határa. Mert ugye itt konkrétan ebben az szerepel, és ez megadja a választ az ön kérdésére, Mertszi József állításai teljesen egybecsengenek, egy tőről fokadnak Borbé Lénár polgármester és Ábel Attila alpolgármester Hamis szabaival, vajon miért? Nekem volt a... egy hangmérnököm. Boszmarcinak hívták, az ő története az, hogy a római és Júlia, a Szkapulatti és a Montagu család viszája eredete homályba vész. Az önök konfliktusa, ha nem vész a homályba, akkor az kimutatható, mikor keletkezett, és valójában mi ennek az egésznek, mert ugye úgy tűnik, mint hogy ezt a Gordiusi csomót úgy hívnák, hogy az önök, valamilyen személyes, vagy nem tudom milyen ellentéte, amely jelenleg nincs olyan anyag, ami ezt feloldaná. Mi az alapvető konfliktus Borbér Lénát és német Szilárd között, aminek úgy tűnik, hogy mindenki, de ezt most a mondatot nem fogom befejezni, sok beszédnek sok az alja. Mert úgy tűnik, hogy minden ide vezet vissza. Egyébként teljesen jogos a kérdés, hogy a Magyar Birkózók Szövetsége miért ad ki egy ilyen közleményt? Igen, még erre még egy mondat, hogy olyan barátom, aki nálam sokkal többet élt, és sokkal tapasztaltabb, azt mondta, hogy ilyen 1952 körül adtak ki ilyen jellegű közleményeket. Tehát az, amikor egy sportszövetség politikai közleményt ad ki, amit egyértelműen tudjuk, hogy ki írt egyébként meg, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy tudom, hogy ki írt, akkor mégiscsak a normalitáshoz megkérdőjelezhető. Nem hiszem, hogy valaki azért kap egy szövetségi elnökítésséget, az egyik. A másik, hogy én a... a Ugye, nem a kérdé, tény, nem a... hogy ugye itt van a Magyar Bírók Szövetsége elnökségének a közleménye, a közgyűlésen is szóba került a fenti, így többek között az, hogy a Kimba diák kollégiumának helyén éppen Merci József és Borbé Lénárt épített, ráadásul engedélyek nélkül, törvénytelenül közpénzzel luxus éttermet, Holdaldi 8 néven, Budapest fővárosi hivatal épp ezért rendelt el az étterem lebontását. Ez mind része ennek a Magyar birkozó Szövetség MBS elnöksége Igen. közleményének. Így van, azt elolvastam én és csak az nem igaz. Tehát először is én semmit nem építettem. Én felújítottam egy táborrészt, ahol a szilárdáképzelései szerint szállodákat kellett volna építeni. Itt ennyi történt. De azt kérdezem, hogy mi, mi, amikor, mi, mi az alapkonfliktus? Árujál. Én amikor bejöttem ide önhöz, és még nem mentek a mikrofonok, meg nem ment az élő kép, akkor emlékszik, hogy mondtam, hogy igazából... Mi kell ahhoz, hogy azt a történetet ön egyébként képes legyen elmondani? Szeret, szerettem volna... A, reagálni egyébként a hamis és alaptalan, sőt hazugvádakra. Jö, nem történetet, szerettem ami... volna röviden ezekre reagálni, és szerettem volna egyébként sokkal többet Cseperről beszélni, mert szerintem Cseppeléeket a, a, a kerlet dolgai alapvetően sokkal jobban érdeklik, még akkor is, hogyha ez egy ilyen bulváros történet. Én, én szerintem a válaszokat megadtam, a, hogy mi az a pont, meg hogy mikor, mi történt. Ez... ez ez egy nagyon-nagyon hosszú, tényleg nagyon-nagyon hosszú folyamat. Jó, egyetlen, számtalan, kérdést, egy, számtalan. egyetlen kérdést engedjen meg e tekintetben, és az utolsó 5 perc vagy 8 perc az kizárólag Cseppellel lesz kapcsolatban. Megértem azt a vágyát, hogy ne, tehát hogy ne kelljen önnek. Uh, némes szilárd árnyékában megnyilvánulni, a ráadás lesz, el is mesélt az elején, a beszélgetés, ezt némileg, euh, tehát ez azért a főhangsúly hangsúly mégiscsak így volt, tehát nekem kutya kötelességem, hogy ezt lehetővé tegyem, fordőtt esetben én is kifogásolnám, hogy miért kell nekem állandóan valakiről beszélnem, aki egyébként nincsen itt. Egy 2024 február 1-i HVG interjúban azt sikerült önnek mondania, hogy, és aztán később ez nem lett száfolva, hogy... Kérdés, csak hogy a munkás otthon nem az, ön, nem az önkormányzat alapította ugye, a visszavételéről van szó, hanem a cseperi cégek még a háború hogy mivel nem bírtak vele, mivel nem bírtak vele, 2015-ben törvényt alkottak, amely az alapítványt az akkor már önáltal által önkormányzatnak adta. Borbélénát, de a kuratórium tagjait mégsem lehetett leváltani, hiszen a mandátumuk élethosszig tartott, szilárd, mármint német szilárd, próbálta átalakítani a kuratóriumot. Ehhez a gyilkosságot kivéve a keresztapából ismert számos módszert bevetett de hiába. Azért lássuk be, hogy azért ez nem egy akármilyen mondat. Nem, de igaz. Milyen módszert vetett be? Hát biztos láttak ezt a párt. Az hát lófej volt valakinek az ágyában? Hát uh, majdnem, lófej nem volt, de minden egyéb eszköz, ami a meggyőzésnek az eszköz gyakorlatilag uh, csak azért, hogy lemondjanak a kuratóriumi tagok, de ez nem sikerült. De mi akkor még nem gondoltuk, ez, ez az egészben a, a nagyon elszomorító, hogy mi akkor még ebben az időpontban nem gondoltuk, hogy ez azért van, hogy utána az a több milliárd forintos Cseppeli vagyonelem az átkerüljön egy magánalapítványba. Érti? Tehát ez itt a probléma. Tehát ez itt a fő probléma. Tehát azt látjuk, hogy csepelen létrejött egy saját lakcímre, tehát német Szilárd lakcímére bejegyzett magánalapítvány, és ez a magánalapítványba számolatlanul ömlik a pénz. Számolatlanul. Meg kell nézni egyébként a vagyonmérlegeket csak Mielőtt a Cseppeles mi... célra azt hiszem, hogy 5 milliárd forintért. Mielőtt önt kizárták volna ön bármilyen felszólalással egyébként a Fideszen belül élt az ügyben, hogy ez nincsen jól. Én azt gondolom, hogy a magánbeszélgetésekben elmondtam, hangot adtam, hogy ez nem vala... helyes. Önnek volt valamilyen rangja a Cseppeli Fideszben? Hát én a fideszes színekben lettem polgármester. Nem. A nem, fidesz -e. Nem volt. Korábban volt, És, egyéb, Korábban és, volt és nagyon, egy Egyébként sem volt önnek rangi a Fideszen belül. Nagyon régen volt. Voltam én is választókörleti elnök, amikor még két választókörzet volt Cseppelen. De az régen volt. Az régen volt. Ön egy honvéd volt a Fideszen belül. Ha úgy tetszik, igen. De ez a, még egyszer mondom, ez, a, ez, a, ez az egész viszony, megromlás, meg nem tudom, ez egy nagyon hosszú, tehát ez egy ilyen műsorban a, a, nem lehet sajnos nem, a, a, a, kifejteni, mert nincs elég időnkre. Idő, meg nem ha, is biztos, hogy idő, az Inkább az, hogy figyelem nincs rá. Arra van magyarázat egyébként, hogy előválasztás nélkül végül is a DK miért vonult vissza a Momentum javára, vagy ezt kérdezem meg a DK-tól? Hát ezt... Uh, Hányan indulnak most a polgármesterséget? Indul egy baloldali összefogásos jelölt, aki a Momentum színeiben indul. Ő indulult. a Duken. Ő az, igen. Ő a. Ogen aki... András. Így van, így van. Ő ugye azzal lett híres, hogy 8 hónapig nem járt be tanítani, utána meg megsértődött, hogy felmentették a munkaviszonyából. Indul a Dudász, Zoltán, Fidesz Krágyempi, indul ön? Igen. Tudok még független jelöltről, talán egy emberről, aki ugye. Károlynak hívják, de szerintem most róla hosszasan nem kell beszélni, Ő német szilárdnál járt, amikor ezt megvitatták, bejelentette neki, utána indult el jelöltként, úgyhogy azért mondom, hogy a, amikor a saptáblát nézzük, akkor van egy nagyon komoly erőcentrum, a, aki szilárd kör csoportosul, de ez abszolút nem csak jobb oldali közösséget érint, hanem ez a baloldalon való teljes összefonódás. Ön szerint az normális dolog, hogy akkor, amikor nekem küldenek egy ajánlatot, egy paktumot, egy választási megállapodásról, ami egyébként nem hiszem, hogy egy fricskán kívül valóban komolyan gondolták, hiszen jogtechnikailag kivitelezhetetlen volt. Én nagyon sajnálom, hogy Szilárd ebben nem ment vele abba a kérdésbe, hogy vajon miért nincs tisztában a saját magáltal megszavazott önkormányzati törvényel egyébként a listállítás tekintetében, de a lényeg az az, hogy a, olyan javaslat érkezett, ami azt eredményezte volna, hogy automatikusan a baloldali pártokat hozzuk helyzetbe. Ez az egyik dolog. A másik, hogy amikor megjött az az ajánlat, azokban a percekben, órákban, napokban a német szilárdhoz köthetően finanszírozták a baloldali polgármester jelöltnek a népszerűsítő újságszertet. Én beteltem. Én nekem már egy négyzetcenti vagy egy köbcenti centi se fér bele a fejembe, ez bevalom őszintén. Uh, Június 9-én választások lesznek. Én ígértem önnek, most nagyjából másfél óránál tartunk, kurva hosszúak voltunk, az egészet magamra vállalom, én voltam a hibás, biztos nem tudtam a lényegi pontokra koncentrálni, vagy koncentráltam, de aztán oda dekoncentráltam, hogyha volt osztályfőnököm Szűny József mondta. Egy potenciális csepeli, aki választani fog június 9-én mi alapján fog választani, és akkor ez az az öt perc, ha tetszik, amiben nem egy kortes beszédre, mert azt hiszem, hogy ez nem lenne méltányos sem, meg nem hiszem, hogy szerű lenne le fogja adni a szavazatát tehát mi az, amiben ön személy szerint bízik, és akkor ebben az öt vagy hat percben, amiben én legfőbb akkor meg, ha valamit nem értek, annyiszor fog elhangzani német szilár neve, ahányszor ez önön múlik, ha egyszer sem, akkor egyszer sem. Hát én ezt választanám, ha lehet jó, mert a, azt hiszem, hogy nekem is most a, nem csak a hétre, pedig még csak kedvan, hanem azt hiszem, hogy a hónapra is sok volt, meg már erre az évre is. Én a, azt tudom önnek elmondani, hogy Nyilván nem akarom felsorolni, nem is készültem ezzel. Nagyon hosszú felsorolással jöttnék, hogy mi minden változott a kerületben. Én azt hiszem, hogy a, nyilván vannak kritikai észrevételek joggal, de nagyon sok pozitív észrevétel is van. Nagyon sok minden változott. 2014 után 19-ben mindazt a munkát, amit közösen az önkormányzatban folytattunk a kerület érdekében, azt értékelték a kerületi lakosok. És ez nem csak a fizikai megújulást jelenti, tehát nem csak Utak, közteletek, parkok, óvodák, iskolák, bölcsödék újultak, meg nemcsak, hogy új helyek jöttek létre, nemcsak, hogy, hogy új helyszíneket hoztunk ja, létre. Jó mondom, ön most lesz ugye tizedik éve polgármester. Igen, tíz éve. Ez a tíz év, ez milyen nyomot hagyott Csepelem? Hát az a hiteles azt gondolom, hogyha Kian a Cseppeli piacra, és megkérdezi az embereket. Nyilván most az egy A saját szememnek hinnék, de nem fogom tudni összehasonlítani, nem, nem emlékszem, az mi történt. Én azt, gond, én azt gondolom, hogy nagyon, sok minden, nem nagyon sok minden történt. Tehát rengeteget uh, változott, nagyon sok helyen még nagyon sok feladatunk van, de nagyon sok minden, nagyon sok jó irányba változott. De van egy dolog, amit mindig el szoktam mondani, hogy fontosabbnak tartok sok esetben a fizikai megújításokon, az pedig a, a közösség. Tehát, hogy nagyon jó közösségek jöttek létre, és ma már például Csepelen a a, a nyugdíjasok olyan közösségbe vannak megszervezve, és olyan, olyan azt gondolom... Hány emberről beszél? Nyugdíjasok tekintetében? Nem, 67 az erről. És mekkora területről? 25 négyzetkilométer. Ez egyébként a fővároson hanyadik. Hát Nagy úgy csepe. tudom elmondani, hogy a régi beosztás szerint 4,4 os képviselettel vagyunk a uh -huh. fővárosi önkormányzatban. Uh -huh. Nem, nyilván van nálunk nagyobb, de hát... Van, Bannálunk, sokkal Igen. kisebb is nem messze. Tehát ilyen mondjuk egy jó erős közémezőnyben vagyunk benne. A lényeg az, hogy nagyon sok minden fizikai változás történt, de én a közösségépítést azt az egyik legfontosabbnak tartom, nemcsak a gyerekeké, illetve a gyerekeken keresztül a, a családoknak a közösségi való szervezését, a Rákóczi e egy nagyon jó példa, hanem a különböző nyugdíjas programjainkat, meg minden olyat, amit az ott élő lakosság. a saját közösségét, meg politikai közösségét, már nem tudta megmenteni a maga a, én erre egy másik megfogalmazást is egyébként alkalmasnak találnék, de nem akarnék visszakérdezni. nem most kiábróbál ebből. Nem akarom visszahúzni. Nem akarom vissza. Tehát a, egy nagyon jó közösségi építés ö, zajlik. Egyébként, hogy reagáljak. Az elmúlt húsz évben egy nagyon jó közösségépítés volt a csepeli Fidesz-emből, amikor az ellenzéki időkben elkezdtünk együtt dolgozni, és most már az az érték alapú közösség. Én úgy látom, Csepelen csak egy érdek alapú közösség, viszont én nem mondtam le arra a munkáról, annak a munkának a folytatásáról, amit csapatban végeztünk. Csak most a helyzet az az, hogy van egy új csapat, akikkel együtt szeretnék dolgozni a jövőben, és éppen azért az egyik legfontosabb üzenet, hogy aki szeretne ebben a folytatásban gondolkodni, attól azt kérem, hogy ne csak rám szavazzon, hanem a csapatom tagjára is, mert egy erős önkormányzathoz, hát, egy erős csapat kell. Most egy óriási így kálasztó. Így ez a fővárosról is sokszor mondják. Ez meg. a főváros, ezt igen, közelből látom, mi a fővárosban. Igen, hát ugye minden csütörtökön, Vintermantás Zsolt után kis Ambrus is a vendégem, úgyhogy azért van valamelyest önkormányzati tapasztalatom. E, azt kérdezem öntől, hogy az ön civil, e, tehát hogy a, a, amikor nem polgármester volt, nem országgyűlési képviselő, mi, mi az ön iskolai végzettsége? mi az, amihez ért még az országgyűlési képviselőséggel és a polgármesterségen kívül? Értem a kérdéset. Hát az államigazgatási főiskolán végeztem és én a katasztrófa védelemnél dolgoztam. Mivel foglalkozott az édesanyja? Mert ott is arról volt szó, hogy ott az ön elhelyezkedésében az neki milyen szerepe jutott, ez így csak megmaradt bennem. Ezt nem is tudom, hogy ezt hol mondott erről pontosan. Édesanyám is a, a először a tűzoltóság, aztán a katasztrófa védelem kötelékébe dolgozott, aztán a családi életünk úgy hozta, hogy én is ott kezdtem el dolgozni, és egyébként egy nagyon hasznos, majdnem egy évtized volt, kilenc évet dolgoztam oda nem is az a kérdés, hogy visszatudnék-e, hanem teljesen más, más, más életutom lett. És mivel gondolom, hogy a kérdése arra akar kiukadni, hogy mi a B-verzió, ezért önnek is azt a választ tudom mondani, amit mindig ilyenkor elszoktam mondani, hogy nyilván az a logikus és az, az okos ember, akinek mindig van egy B-verziója, én viszont ebben a helyzetben azt mondom, hogy ha én B-verziót építek, akkor nem maradt figyelme nem, nem, az ára, de nem, köszönöm. az áverzióhoz én, én, én, én dolgoztam együtt, illetve dolgoztam a Ferencvárosi Önkormányzatnak, és megpróbáltam lebeszélni Bácskai Jánost, amikor indult, tehát amikor a képviselőtestület listán bekerült az Imáron Baranyi Krisztina által vezetett képviselőtestület, és mondtam, hogy annak nem lesz jó vége, és nem is lett az ön pályafutása nem tud úgy folytatódni, vagy tud-e úgy folytatódni, mert ez a normális riporteri kérdés, hogy egyébként nem lesz polgármester, de tagja lesz a Cseperi képviselőtestületnek. Én nem gondolom, hogy a képviselőtestületnek más formában lennék majd a tagja. De elvileg lehetne? Elvileg lehetnék, de ezt a választók fogják eldönteni kilencedikén. De amennyiben egy ilyen eredmény születne, önbeülne a Cseperi képviselőtestületbe? Nem. Szerintem ez egy jó döntés. Maga a politika megmérgezte annyira, hogy ezen a területe maradna? Tehát most nem kataszul. Megedzett, egy... inkább maradjunk ennyiben megedzett. Számos kapcsolatom van, nagyon sok mindenkit ismerek. Én azt gondolom, hogy feltalálnám magamat az életbe, hogy ha más nem, akkor írnék egy könyvet, amit itt nem tudtam elmondani, az azt gondolom, hogy érdekes lenne, de persze ez csak egy vicc. Igen, hát nem más biztos, helyettem. hogy jó vicc. Um... Nekem igazán az lenne az igazi kihívás, hogy ezt az elkoptatott szót használjam, hogy hogyan lehetne önöket, vagy lehetne önöket kibékíteni. Mert ugye az, hogy ön polgármester lesz, és folytatódik ez, akár jogi eljárásokkal is, függetlenül hogy azok hogyan végződnek, bár ennek természetesen van jelentősége, az az én szememben nonsensz. Bármelyiküknek is legyen igaza. Hiszen a nép ítél, és a nép dönt, és a nép mindig bölcsen dönt, de természetesen nézőpont kérdés, hogy kinek a szempontjából dönt jól, az ön szempontjából jól dönt, ha megválasztják, a német szület meg biztosan nem így gondolja. De az, hogy az önök helyzete ilyen legyen, azt, azt követően, hogy én már régen foglalkoztam, vagy kerületügyeivel ilyen behatóan függetlenül attól, hogy nem biztos, hogy le tudnék érettségizni, és az is lehetséges, hogy ez a mai beszélgetés miattam folyt szét, én ezt abszurdumnak találom. De nem fogom letiltani. Nem is tudná úgyhogy... De nem, hanem az, hogy ez lehetetlen ezt rendezni. Én, én azt gondolom, hogy ennek a rendezése ezen nem rajtam múlt, amikor még lehetett, de túl vagyunk, azt gondolom, hogy bizonyos pontokon méghozzá elég erőteljesen. Tehát amikor már a családomat éri támadás, a személyes szférámat éri támadás, amit ön elmondott itt most újra, ezek a, ezek a teljesen alaptalan vádosskodások, én is mondhatnék ilyeneket, de én külön szeretnék lenni. Tehát én most uh, kezdjek el sorolni olyan ügyeket, amiben azt mondom, hogy büntető eljárás fog majd közdeni. nem kezdek el mondani ilyeneket. Én azt hiszem, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem, és még egyszer mondom, hogy uh, az, hogy van egy van egy olyan központ Csepelen aminek a legfontosabb feladata az én lejáratásom, különböző oldalakon, meg hírek terjesztésen keresztül, ez azt gondolom, hogy nem ez kell legyen a fő fókuszban. Természetesen nem hagy hidegen, figyelem, hogy mi történik, de a legjobban azt hiszem, hogy akkor járok el, hogyha Csepeli választókkal tartom a Ezt akar, ez kapcsolatot. Ezt a kérdés. az a Csepperi választó, aki végül is június 9-én elmegy és leadja a szavazatát. Vajon a mi beszélgetésétől mennyire teszi függővé azt? Nem ettől, mert nem hiszem, hogy minden csepedig meg fogja ezt nézni, de az ebben elhangzottak, milyen mértékben befolyásolják az önök kettőjük viszonya e, azt, hogy kire szavaz, vagy az történik, amiben mindannyian bízunk más-más módon, hogy a politikai teljesítmény mellett azt a teljesítményt is jutalmazzák, vagy büntetik, amit egyébként az egyik már megvalósított, a másik pedig hát valami ígéret szintjén azt mondja, hogy ő majd ennél különbet fog tudni teljesíteni. Tehát azt kérdezem, hogy ennek ez a, ez a része, amitől ön szívesen eltekintett volna, és elvitte az időt arról, hogy csak cseperről beszéljünk, ez egyébként egy tízes mennyire befolyásolja azokat, akik le adni a szavazatukat? Hát ezt nagyon nehéz megmondanom. Én azt gondolom, hogy a csepelieket uh, ismerve... Megosztja ez a konfliktus a csepeléeket, hát, vagy ez nem jut el hát oda? Hát persze, hogy megosztja. Persze, nagyon sok embert megoszt. Nagyon sok embert megoszt, viszont én uh, hál' is, nem feledkeztem el a politikának a, a valódiságáról, amikor az embereket kell képviselni, velük kell kapcsolatot tartani. Tehát én látom, uh, hogy milyen az, amikor valaki teljesen elrúg... Ha találkozok egy csepelivel, akkor az kérdeze bármi olyat, mint amit én kérdeztem öntől, vagy Ahogyan, csak ér... még cifrábat is, meg cifrábat is mondanak. Tehát én szerintem többségében ismerem nagyon-nagyon sok embernek a, a véleményet, és ismerem a politikai szereplőkhöz való viszonyulást. És természetesen mondom ezt azzal, hogy nyilván nem mindenki teljes egészében őszintén mondja el, hogy mit gondol, de higgyel, hogy elég jól eljutnak hozzám a kritikai és a pozitív észrevéterek is egyaránt csináltunk egy jó rétes tésztát, illetve csináltunk egy rétes tésztát, hogy jó volt-e sem, azt nem az én tisztem megítélni. Én köszönöm, hogy eljött. is szoktam mondani, részint örülök, részint őszintén sajnálom az apróbut. Köszönöm szépen. Ennyi.